Ki a beképzelt vándormadár, aki magán kívül nem érdekel semmi másba, meg csak belefolytja a szót? Mit keresik? Fiala János vagyok. Itt fogadtak be. A kíváncsisabb, a helykeresés a jobb utószámék hajt. Felmegyek képzelt árbózkosarabba. Kezdtek. Ladies van gentlemen, what aki I'm A kis tehely. Én vagyok a kis tehén, ülök a fa tetején, lábamot lógatom én! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mikrofonpróba! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mikrofonpróba! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A 2017. június 9-e, péntek van, Félix és előtt ünneplik, vagy tartják a névnapjukat. A pontos idő, 5 perccel elmúlott reggel 7 óra, ez a felkelt Jancsi helyett a kejfej Jancsi, látják már magam is belezavarodon, pedig a felkelt Jancsit olyan nagyon sokszor az életben eddig még nem ejtettem ki, mint szót, Gyönyörű idő van. Örünk a fatetején itt a 98 án amely időnként épp úgy kihagy, mint ahogy annak idején kihagyott a 99.5. Amikor a honpolást a múlt héten mondta, akkor kikértem magamnak, de ma reggel is hallottam egy ilyen 15 másodperces kimaradást, amit régi ismerősként üdvözöltem. Adnék két telefonszámot, ha el akarnak érni, nem muszáj, 061, ez tehát egy városi vonal, 489 0999, tehát még egyszer, 489 0999, illetve 0630 677 1161 0630 677 1161 sajnálom, hogy az elmúlt napokban ezt ennél többször nem tudtam elmondani, de hát az időszűkössége ezt tette lehetővé Phil Collinsnak, aki elesett gyógyulást Jó reggelt Jó reggelt Jó reggelt, rohadtok, Gábor! Szia édesem. Most hallak először ebben az új rádióban És milyen? Örülök neki. Gondoltam rád a múlt héten, amikor te Balatonon, én pedig itt Budapesten néztem a megdöntőt. És hát, tudom, hogy mind a ketten a Juventusnak drukoltunk, de nagyon nem a Juventus nyert. Hát igen, el is a végére. Mennyire? Nagyon. De a Real Madrid az, az legyőzhetetlen volt. Tehát a második félidőben történt, arra nem nagyon van magyarázat. illetőleg lehet, hogy van, de én nem találtam. Real Madridban nincs hiba, szerintem, az, jelenleg az a csapat, amiben nem tud találni egy gyenge pontot. Valójában miért nem megy könnyen a Real Madridnak való drukkolás? Nem tudom. Tehát a tökéletesség az riasztja az embert? Nem tudom, nekem egyébként a játék az amit a Real csinál, de valahogy a maga a csapat nem, tehát... A Honpolának tudod, nem hogy... Érsz, tasszít, nem tudom. A hompolának tudod, mit tetszik a Real Madridban? Marcelo. Nem. nem. A Zidán. Zidán. Hát... Megértem. Ezen Megértem. a hétvégén is akaratja? Nem, nem. Most itt van vagyok. Találkozzunk, édesem. Jó lenne. Már időzőleg megyek dolgozni. Mennyi dolgozni, kell? Szerintem. Sziasztok, 061 489 099 és nulla Szia István, a Csatlakozni szeretnék még, egy hét késéssel is. És milyen? milyen? Az... É, nem, nem tudom, mert ugye én csak reggel 7 órakor tudom hallgatni, reggel 9-kor már nem? Igen, nem vagy vele egyedül. Hogy nem tudom, hogy hogy lehet. Meg hát az is nagyon furcsa volt, hogy a Szigetvárit felhívtam tegnap, mert szerettem volna meginvitálni ide a reggelre lesz is, rövidesen megszólal. Uh, ő ide egyáltalán nem tudott arról, hogy ez létezik, és miközben ennek a jelentőségét egy tízes skálán nem teszem tízesre, azért fura érzés. Viszont amit mondta, hogy közszolgálati rádióban -e lenne a helyet, azt gondolom, hogy ha valami akkor a civil rádió az eléggé közszolgálti. Hát legalább ennyi megy van. Augustus végére ki fog derülni, hogy mennyire kvadrálunk egymáshoz. Hogy vagy? Én teljesen jó vagyok, most is megyek tenni. Összes gyereked? Összes gyereked? Az egyik már az egyetemet most befejezni, másik kettőnek még egy év hátra a, a középiskolában, teljesen kiegyensúlyozott a családi élet. Összes feleséged? Az már nehezebb helyzet szegényként, mert a három gyerekkel állandó van, de szerintem ez minden három gyerek is a igaz. Kérdeznék tőled valamit, ha lehet? Hogy nem, lehet. érdekes, nem válaszolok. Uh... A Szigetvárival való beszélgetésnek ez adja az apropóját. A magyar idők beperelte Szigetvárit, de a bíróság szerint lehet azt mondani, hogy lopott pénzből működnek. Ez egy elsőfokú ítélet. Szigetvári Viktor az együttválaszmányának elnöke javára döntött a fővárosi törvényszék a magyar idők által indított perben. A kormánypárti lap azért perelte be Szigetvárit, mert azt mondta, mármint Szigetvári... Hogy a Fidesz kormány az adófizetőktől lopott pénzből tart fenn médiumokat, így a magyar időket is. A fővárosi törvényszék csütörtöki, tehát tegnap ez az ismétlés szempontjából nem mérvadó ítéletében viszont elsőfokon kimondta, hogy idézem jogszerűen fogalmazható meg az a politikai vélemény, hogy a magyar idők lopott pénzből működik. A nem rendeltetés szerűen felhasznált közpénzről szóló nyilatkozás se a kiadó becsületének megsértését, sem pedig a jó hírnév sérelmét nem jelenti mondta ki a bíróság elsőfokon, és miközben én szívből örülök annak, hogy a bíróság szigetvárinak adott igazat. Én nem örülnék annak, hogyha rólam jogszerűen lehetne azt mondani, hogy lopott pénzből működtetem a műsoromat, mert az az én becsületem begázol, az az én jó érzésembe sérti, és íme van egy bírósági ítélet, amely azt mondja, hogy ez nem alkalmas a becsület megsértésére. Az egy érdekes kérdés, hogy mi számít rendeltetésszerű felhasználásnak és mi nem. Ebből a szempontból, hogy a magyar művek az 500 milliótat jöttnek, és az most köszpénz, vagy nem köszpénz, ezben bennem is komoly kételyeket kell. Uh, tehát itt, itt az elsődleges kérdés szám, a rendeltetészerűség. A másik, hogy a, ha viszont valakire azt mondják, hogy lop az most becsületsértés, vagy nem szerintem, az a becsületét megsérti. Szerintem is, de a bíróság szerint nem. Nem vagyok bírói, még mert a legjobb ember sem vagyok. Tehát csak És van-e benned bármilyen öröm, hogy Juhász Péter immár a jogerős bíróság ítélet alapján mondhatja azt, hogy Rogán Antal bűnöző? Ugye eszembe jutott a HVG-nek az a címlapja, az még ugye az első Fidesz kormányra vonatkozott, amely ugye egy ilyen maffia kormányként mutatja be a Fideszt, és amelynek következtében emlékezetem szerint hosszú ideig vagy talán soha többet nem adott interjút a HVG-nek Orbán Viktor. Milyen érzés az, hogy te egy olyan országban élsz, ahol van egy miniszter, akit egyébként jogszerűen lehet bűnözőnek nevezni? Szerintem a Rogánontól addig nem bűnöző, még ezt a bíróság ki nem mondja róla. Mindenkit megítél az átlatlanság vélelben. De az, hogy Juhász Péter mondhatja róla, az, hogy bűnöző az jogszerű. Én nem értek egyet, de én ezzel nem értek egyet, még ha az jogszerű is ma. Akkor joggal van, hogy Magyarország... Hát vagy a murális de úgy el lehet dönteni. Egen. Hát igen. Hát igen. Hát igen. 061, 4 4-es, 8-as, 0 9, 9, 9, és 0630 30 6, 7, 7, 1, 1, 6 1. Nagyjából 10 perc nulla felhívom Szigetvári viktor a hírek után Navracsis Tibor 8 óra után Kerényi György az MSZP új sajtófőnöke 3-1-9 tájékán Gyurcsány Ferenc Fél tíz pedig Karácsony Gergely. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 061-489-0999-0630-677-1161-es. es Jegyezzék, vagy kövessék a számokat. 061-489-0999-0630-677-1161-418-ban. A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 Megtörtént a találkozó Elsimor Lászlóval, kaptam tőle egy dedikált kötetet, nem vettem rá könnyedén, hogy dedikáljon. Kelemen Erzsébet a szövegtestén túl Elsimor László lineáris és vizuális költészete kiadja a Ráció kiadó, és ez is a könyvhét terméke. Fiala Jánosnak a szerző helyett a kötet egyik szereplőjeként szeretettel és egy többé kevésbé olvashatatlan aláírás 2017 június 7-én. 2017. június 8-a este 8 óra után 12 perccel. Két kiség köcsös úr vidáman ebédezik a Vörös Marti tér egyik elegáns éttermének teraszán. No csak, az egyik nem Elsimon a Belenceitó környéki földek új ura. A várkert bazár körüli közbeszerzési csalások, pénzügyi visszaélések, szabálytalanságok elkövetője, a Budai vár úgynevezett felújításának bukott biztosa, a rabokkal földjén megyet szedető, elhízott fejű egykori poéta, de bizony. De ki lehet a másik mosolygós úr? Hát nem doktor Fiala egykori rádiós, madaratolláról. Fülteném egy györgy. Erre írtam neki egy e-mailt, hogy nem kaphatnék -e egy telefonszámot, ami azt írt, hogy nem kaphatok telefonszámot, mert egyszer már kaptam, és nagyon csúnyán beszéltem vele, és üdvözölt egy György. A telefonszámát nem találtam, meg a levelezésünket megtaláltam. Aztán mindannyian jobban járunk, ha azt nem olvasom fel. Hogy ebédeltünk-e, vagy nem ebédeltünk, részletkérdés, nem ebédeltünk. Minden esetre az e-mail címe, mely szerint összenő, ami összetartozik. 061-489-0999 és 0630-677-1161 061-489-0999 és 0630-as 677-1161 3 perccel múlott 418, figyelek ha van mire! Akkor majd legfeljebb halljuk, hogy beszálltál a kocsidba. Ugye annak a hírnek a kapcsán hívtalak föl téged, amelyet már megosztottam hogy hallgatóval, ugye ez így szól: első fokon a bíróság kimondta azt, hogy lehet azt mondani, hogy magyar idők lopott pénzből működik. Szigetvári Viktor az együtt elnöke javára döntött a fővárosi törvényszék a magyar idők által indított perben a kormánypárti lap azért per be téged, mert azt mondtad, hogy a Fidesz kormány az adófizetőktől lopott pénzből tart fel médiumokat, így a magyar időket is. A fővárosi törvényszék csütörtök ítéletében, tehát tegnap ítéletében ez az ismétléskor nem lesz mérvadó. Elsőfokon kimondta, hogy jogszerűen fogalmazhatod meg a politikai vélemény, hogy a magyar idők lopott pénzből működik, a nem rendeltetés szerűen felhasznált közpénzről szóló, nyilatkozás sem a kiadó sem pedig a jó hírnév nem jelenti, mondta ki a bíróság első fokon. Örülsz? Az a helyzet, hogy örülök, mert ez azt mutatja, hogy az elmúlt években kialakult joggyakorlatot a bíróság szentartja, ez új PTK szerint is. Öm, apró, ugye, mert most sajnos vannak fontosabb tereim is, miért kicsit jobban aggódom, hogy hogy fog dönteni a bíróság hasonló jellegű kérdésekben, de örülök. Hány pered van? Nem tudom pontosan, hogy Palt Péter, amikor a lánya meg a feleségének a questkörűsben viselt szerepét tettem szóvá, végül hol tart az ügy, hogy még felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a legfelsőbb bíróságot mondjam, a Kóriához. Tehát azon kívül azt hiszem négy még van. Ez kitartja számon, ha nem te? Hát a, a négyben maradjunk. Tehát a négy, meg ez a magyar idők meg esetleg a polcpéter, ha van felülvizsgálati kérelem. Ha nem titok, szeretném. akkor ki az ügyvéded? Vagy ki a pártügyvédje? Ezekben az ügyekben a magukban, az eljárásokban magamat én képviselem. Nem, nem nincs jelen ügyvéd. A dokumentumokat viszont Tordai Csaba ügyvéd barátom készíti, hogy előadunk valamit. Korábbiakban mindig elmondtam, hogy nekem sem a panaszbizottságon, amíg még lejetezett, sem a bíróságon nincs helyem. Ha nem tudom megvédeni magamat a saját műsoromban, akkor azon kívül hát a tetlegességnek van még helye, de valószínűleg annak sem itt lehet nyerni, és itt lehet veszíteni. Mi az, amit a bíróságon lehet megnyerni, amit a bíróságon kívül nem? Őszintén szóval ezekben az ügyekben semmit. Szerintem ebben politikusként 80%-ban csak veszíteni lehet. Én az elmúlt évben egy ügyet veszítettem, abban egyébként tudtam is, hogy felkészületlenség, vagy pontatlanságból egyel többet, vagy nem tudom, erősebbet mondtam a kelleténél, meg a jogszerűnél. Ez egyébként uh, Tuzson Bence ellen volt. Én Mi volt a körülmény? Egy uh, Ittán akartam mondani a település nevét. Hol voltam a Matuszka-Szilveszter? Ittán akartam mondani. Biatorbágyon talán. A Biatorbágyon Biator van egy iskola felújítási projekt, amelyben egy tuzson köthető ügyvédi ügyvédiroda közbeszerzési tanácsadást végzett. Projekt nem valósult meg, kifizették a dolgokat. Egy, egy klasszikus esete volt annak, hogyha nem volt uniós forrás, akkor is mindent kifizettek, ami... Ebben a történetben akkor, amikor erről beszéltél, miért ragadtadtad el magad? Arra visszaemlékszel? Azért, mert, mert nagyon Tuzson Bencére fókuszáltam, és azokat a jogi szempontból nagyon fontos mondatokat, vagy részmondatokat, tagmondatokat, hogy ez nem Tuzson Bencének a pénze, hanem egy ügyvédi, doda, ügyvédi irodának, amely Tuzson Bencé körébe tartozik, mert tulajdonosa tag benne, Azokat pontot, úgy fogalmazta. Amikor beszélsz, uh, akkor pontosan tudod, mint a saját magad bírója, hogy mikor vagy lesen, vagy les határom? Uh, igen, és nagyon különösen üdvözlendő szándéka nélkül. Az estek 90%-ában én azt nem tényleg pontosan fogalmazok. Én Magyarul, én hogy amikor, amikor a magyar idők lopott pénzéről beszéltél, akkor egy tízeskálán tízese voltál benne biztos, hogy ilyet ma Magyarországon jogszerűen lehet mondani? Tízeskálán tízese voltam benne biztos, és mivel valóságban is azt gondolom, amit mondtam, indulat nélkül tettem ezt. A kemény szavak lehet, hogy tíz éve, öt éve nem így beszéltem volna, tíz éve nem voltam pártpolitikus. A jelenlegi helyzetben, a konkrét ügyben, ugye a Népszabadság bezárása utáni napok hetekben történt ez a egyébként nem erről szóló sajtótájékoztató, ahol csak egy újságírói kérdés volt. Egy ilyen kérdésben, amiben én ezt belesződtem válaszul. Azt kérdezem tőled, hogy Engem sokszor megszólnak különböző ügyek miatt, de maradjunk a pénznél, itt általában az önkormányzati pénzekről van szó. Lopásról nincsen szó, elhajlásról igen, engem az is bánt. Amikor a bíróság azt mondja, hogy a nem rendeltetésszerel felhasznált közpénzről szóló nyilatkozat, sem a kiadó becsületének, ugye ez a nem rendeltetésszerre felhasznált közpénz, ez ugye valahogy itt a lopott pénznek egy ilyen egészen furcsa megfogalmazása, sem a kiadó becsületének megsértése sem pedig a jó hírnév sérelmét nem jelenti, mondta ki a bíróság első fogon, akkor arra gondoltam, hogyha én a magyar idők lennék, és azt mondaná a bíróság, amit mond, és egyben azt mondaná, hogy figyelj, neked nem kell emiatt bánkodnom, mert a te becsületeden nem esett csorba, akkor azt mondanám, ebben a konkrét ügyben, szerencsé, nem vagyok én a magyar idők, hogy én ezzel együtt úgy érzem, úgy, úgy élem meg, mint akinek a becsületén csorba esett. A jogszerűség és a morális érzéknek az elválása, és akkor ugye utalhatunk akár a császi történetre, császi, tátrai történetre, ami megmozgatta azért tegnap a közvélemény egy részét és Andrástól Gyurcsány Ferencük, az egy elég széles skála. Vagy, hogy a te ítéletedet megelőzően született bírósági ítélet, azt mondta ki, a Juhász Péter jogszerűen mondhatja azt Rogán Antalra, hogy bűnöző. Ezek jogszerűsége és a moralitáshoz való viszonya az a te esetetben tökéletesen lefedi egymást? Nem, nem fedi. le annyit tennék hozzá, hogy szerintem ez a jogszerűségnek és a subjektív moralitásnak, tehát nem egy objektív moralitásnak a dolga, Abba, mert... Segítsenek a tény... mi a szubjektív és az objektív moralitás Már közötti hogy különbség? Én elfogadom azt a tényt, hogy a magyar idők kiadóját érzékenyen érinti, hogy én azt gondolom, hogy lopott pénzből működnek. Elfogadom, hogy az őket a becsületükben megérinti. Még azt is elfogadom, hiszen jogukban áll, hogy bíróság előtt próbálnak ezzel citálni. Azt meg gondolom, hogy a magyar véleményszabadság közepette, ez nem becsület sértés, most polgárjog értelemben. Tehát, hogy én azt, azt hogy ez objektíven, morálisan, ha én ezt mondom, ez jó-e vagy rossz-e, ez attól függ, hogy kinek milyen... Oké, okay, az, hogy objektív és szubjektív moralitás van ez a te számodra mióta létezik? Hát szerintem ez... ez... Számodra a moralitás csak egy van, de ezek szerint kettő van. Vagy valaki számára kettő. Akkor, akkor úgy mondom, hogy nem morális, vélemény. Tehát, hogy ez azt szerintem nem morális kérdés, hogy, hogy én lopott pénzből működőnek tartom a magyar időket. Az egy személyes érzés, érzület, hogy valaki ezen megsértődik-e, vagy nem. Nekem nincs bajom vele, hogy ők megsértődnek. Akkor igen? Semmit. Amikor Schiffer András megjegyzi, hogy amíg adott esetben a te bíróságítéletedet, bár szerintem ő inkább a Juhász Péterre gondol, örömittasan fogadja a közvélemény egy része, viszont a tegnapi ítéletet, ami a sokorópert illeti, ott a más viszont a tegnapi ítéletet, ami a sokorópert illeti, ott a másféleképpen viselkedik a közvélemény, az valójában azáltal lenne kiküszöbölhető, hogy a politikusok úgy a general nem kommentálnának bíróságítéletet? Van igazság az Andrásnak. Én szőmentén ismerem a, az Andrásnak a tegnapi konkrét bejegyzését. Nem olvastam, csak valaki mesélte nekem. Uh, nyilván jó lenne, hogyha nem kommentálnák. Uh, de ugye még a ítéleteket híresen nem kommentáló laura Tibor pártja is egyébként néha most nem a jelenlegi Navracsi Stívorra, hanem a régebbire gondolok. Sokszor a Fidesz is szokta ezt tenni. Ez Most nyilván... meg is tette? Tegnap megtette? Ezt nem tudtam. A, ez a Fidesz... Üdvözölték, a, a, üdvözölték az, ég, az ítéletet. Üdvözölték. Azt akarom csak ebben mondani, szerintem, hogy nyilván a sukorú ügynek a, a leágazásai, a, mert szertágazó véleményem van, a, azok, Politikailag sokkal jobban benne voltak a közbeszédben, hiszen a Fidesz elszámoltatásának az egyik kulcsügye volt. Ugye, amelyben van egy speciális érintettséges feladásnak, hogy az egyik azt mondom, magján lezárták a nyilatást, ő egyébként feljelentést tett. Uh, azt akarom csak ezzel mondani, hogy, hogy én alapvetően hajlok arra, hogy politikusok akár kommentálhatják is ezt, de vigyázzunk kell, hogy ne okozzanak ezzel kárt. Én, én, én így fogadtam a tegnapi döntést is. Arra visszatérve pedig, hogy általában ez jó-e vagy rossz-e, én bárkinek azt tanácsolnám ilyen becsületségetési vagy jó, jó hírnév ügyekben, hogy ha csak tényleg nem nyílt, tényszerű hazugságot állít valaki róluk közszereplőként, hanem kemény, fájó, vagy kemény és fájó véleményt mond, abban nem érdemes perelni, mert azt a mai bíróságok vidéken és a városban 90%-ban megítélik a, a utolsó kérdés, ami után el kell, hogy köszönjek, az pedig úgy szól, hogy szerinted lesz-e másodfok magyarul, hogy fellebeze a felperes? Szoktak fellebezze, tehát úgy várom, hogy igen. Nagyon szépen köszönöm, Örök, hogy hallottalak, sajnálom az aprókat. Szia. Szia, Szigetvár Viktort hallottak. Önök a civil rádiót hallják. Kicsünk. Jó reggel lehet. 643.112 lapot nyomtatok ki egy-egy beszélgetés előtt pedig tulajdonképpen egy ilyen műsornak az a titka hogy az ember meg tud -e tölteni egy órát, két órát, három órát mert az összes többi puska ha önön múlna, akkor mivel kezdenénk? Mi az, ami önt foglalkoztatja? Én tudom, hogy én mivel kezdenék de, de engem befolyásol az hogy tegnap olyan mennyiségű papírt nyomtattam ki, hogy ha ránézek, nyom azt én a brit választásokkal kezdeném. Én is azzal kezdtem Mit volna. Mit gondol? Navrasi tibor van a Jó reggelt kívánok! Hát azt gondolom, hogy egyrészt az ebben az évben még hátralévő és a jövő évben rendezendő európai választásokon tömegével fognak feltűnni a kis Orbin epigonok, jelenlegi Corbin epigonok. Munkáspárt. Munkáspár. Másrészt egy nagyon-nagyon érdekes lecke és önálló beszélgetésnek érne az, hogy a Jeremy Corbyn médiával és a, a hogy véleményformálókkal szembeni e, küzdelme hogyan áll most ezen a területen. A harmadik és elsődleges jelentés pedig, vagy jelentős réteg pedig értelemszerűen az, hogy most akkor mi lesz, hogy a konzervatívok Egyedül már biztos, hogy nem fognak tudni többségi kormányt lakítani. Koalíciós kormányra gyakorlatilag minimális az esély. Vagy kisebbségi kormány lesz, vagy, vagy előrehozott választás, de mindenképpen egy napokig, hetekig tartó politikai bizonytalanság. Ennek milyen hatása lesz nagybújtani a kilépésére. És egy negyedik, a skót Nemzeti Párt, aki a legnagyobb vesztese. Most egyelőre úgy tűnik ennek a választásnak a skót nemzeti párt stratégiájában és a Skócia függetlenségével kapcsolatos és Európai Unióhoz tartozásával kapcsolatos stratégiában milyen változást okoz majd ez a választás eredni. Beszélgettünk és nem vizsgáztatom, külös tekintettel arra valószínűleg ön sokkal többet tud erről a dologról. Ha a négy közül kéne választani, akkor önt, ön, önt melyik foglalkoztatja legjobban? Hát pillanatnyilag természetesen az utóbbi kettő, vagy azt is mondtam, hogy a konzervatív uh, helyzete, illetve hogy, hogy mi lesz most akkor a brit parlamentben, és Nagy-Britanniával, és ennek milyen hatása lesz az Európai Unióval megkezdendő kiválási. Itt át, egy látható. pillanatra álljunk meg, ennek milyen hatása lehet erre? Hát óriási. Ugye, mert pontosan nem tudjuk, mert, mert nem, nem pontosan tudjuk az eredményt és a, a nyilatkozatokat de a mostani állás szerint, és itt most rögtön nézem is a, a Guardian percről percre frissülő eredmény listáját, ugye a mostani helyzet szerint a, a liberális demokraták, akik töképpen a, a Brexit ellenes pártként pozícionálták magukat, ők négy mandátummal szereztek többet, egyre még kilenc választókerület esetében nincsen eredmény, a munkáspártiak 31 mandátummal szereztek többet, ami egy óriási eredmény. Szerintem egy óriási eredmény. Ő nekik az ő viszonyuk a Brexithez, hát nem úgy fogalmazik, hogy nem egyértelmű. Elfogadják a népszavazás eredményét, sőt annak idején Jeremy Corbyn sokan vádolták is azzal, hogy nem állt ki a Nagybisztánia Európai Uniós tagsága mellett, de a kampányban is azt hangoztatta, hogy ő egy sokkal lágyabb tárgyalási stílust megegyezésre törekvő tárgyalási stílust tartana szükségesnek az Európai Unióval, és már akkor beszélt arról, hogy a lehető legtöbb területen szeretné fenntartani a nagyon szoros együttműködést, és tudjuk, hogy a munkáspárt mögötti értelmiségi bázis pedig még inkább tolná a munkáspárt utafelé, hogy valahogy Oldja meg, hogy a nagy legyenek bent is maradjon valahogy ügy, Valójában erre akartam kérdezni, ugye az én fogalmazásom szerint ez most legyen egy ilyen primitív megfogalmazás, hogy a dolog egyébként visszaszívható-e, hiszen erre nagyjából az volt a válasz, hogy jogilag semmiképpen, de amit ön mond, az alapján valamiféle kiskapu mégis feltűni látszik. Hát igen, igen. Azért mondom, hogy a politikában többek között az a csodálatos, hogy nem tudjuk, hogy most majd milyen lehetőségek nyilvának. Na, politikailag, bár mindenki kizárta eddig, de akár politikailag nem lenne kizárható egy második referendum sem. Nem könyván... Magyarul, hogy ez nem reszjudikáta? Ez nem reszjudikáta. Nem, nem tartom valószínűleg abból adódóan, hogy az összes közvéleménykutatás azt mutatta, egészen mostanáig, hogy a, a, a referendumot a népszavazás óta nőtt azoknak az aránya, akik támogatják a Brexitet, és csökkent azoknak az aránya. Oké, rendben van, akkor az... azt kérdezem én, a Nebuló, hogy függetlenül, hogy én vagyok az idősebb, hogy valójában a Brexitnek és a mostani angliai választásnak mi az egymáshoz való köze? Ez szerintem ez az, amit az elemzőknek majd most meg kell fejteniük, ugyanis Tereza mély pontosan abban a hitben, írta ki, vagy irattatta ki az előrehozott választásokat bő egy hónaptal ezelőtt, hogy a köszönömű kutatási adatok azt mutatják, hogy egyrészt a konzervatívoknak van egy jó 20 pontos, 100% pontos vezetésük a köszönömű kutatási adatokban a munkáspárttal szemben, tehát történelmi lehetőség van a munkáspár cédzújzására. Jeremy Corbyn mindenképp lúzernek tartotta. Másrészt pedig úgy tűnt, hogy tendencia szerűen nő a brexit támogatók száma, miközben csökken a Brexit-et ellenzők száma. Ezek a konzervatívok egy alapvetően olyan kampányt akartak folytatni, ami a brexitre re ráülve elsősorban a, a függetlenségi pártot, tehát a UKIP-ot teszi lehetetlenni. Ez Amik egyébként területe... sikerült is a választásokon. Ez mindegy, ez, kérdez, ez sikerült. Egy probléma volt, sikerült. Egy probléma volt, hogy a konzervatív párt választási programjában szerepel a később demencia adó, néven elhíresült intézkedés, amely gyakorlatilag egy olyan lépés bejelentése volt, hogyha a konzervatívok újra kormányt alakítottak egy összes választások után, akkor a szociális elátórendszer finanszírozása érdekében az öregekkel gyakorlatilag az állam eltartási szerződést köthet, tehát a vagyontárgyaik kat, az állam a haláluk után értékesíthetné az ellátás összege fejében. Na most ez, ez óriási felzújulást okozott a brit közvéleményben, és innentől kezdve a választási kampány nem a Brexitről szólt, ahogy az indult volna, hanem a szociális ellátórendszerről, illetve arról, hogy a kormány milyen embertelen, hogy a a nyugdíjasok életét gyakorlatilag felvásárolja, és, és csak ennek fejében hajlandó gondoskodni a felálltásukról. Másrészt pedig a terörtámadások következtében a biztonság témaköre, ami egyébként a konzervatívoknak kedvező volt, de nem tudták a hangsúlyt átcsúsztatni ide, hanem megmaradt a szociális ellátórendszeren, és úgy néz ki, hogy a egyértelműen kedvező volt. Tehát, hogy mi az összefüggés a Brexit és a választási eredmény között, az nagyjából. Az elindulás tekintetében ez, mert mindenki azt tételezte, hogy van összefüggés, és a Brexitnek kedvező közhangulat a konzervatívok történelmi győzelmét fogja hozni, és ehhez képest úgy tűnik, hogy vagy a közvéleménykutatási adatok tévedtek a Brexit támogatottságát illetően, vagy nem is olyan fontos ma a brit közvéleménynek ez a kérdés, a mindennapi szociális gondokhoz, nyűlmökhöz. Képes. Tereza Maynek van alternatívája, vagy ez nem egy központi kérdés? A konzervatív párton belül? Nem, Anglia szempontjából. Hát Tereza mély alternatívája, ugye Tereza May úgy szerezte meg a miniszterelnöki pozícióját, hogy, hogy David Cameron elveszített, megnyerte, megnyerte a 2015 ös választást általános meglepetése, ő volt a világpolitika egyik hőse, majd egy évvel később ugyancsak általános meglepetésre elveszítette a népszavazást. Igen. Ezért le kellett mondani. Jött a Még, akiről mindenki azt mondta, hogy reménytelen, mert egy száraz, unalmas nő, általános meglepetésre, nagyon nagy népszerűségnek örvendett, erre kiírta azt az előre hozott amit elveszített. Nehéz egóda, hogy van-e alternatívája. A konzervatív pártok belül... Ha most terezem, Volt ilyen Olaszországban is az elmúlt időben, tehát ez nem egy hát A angol... Olasz politikai rendszert és a brit politikai rendszert nem hasonlít. Nem, nem, nem, nem, nem csak, csak, csak olyan, amikor egy miniszterelnök megerősítő népszavazást e, kezdeményez, majd belebukik. Így van, így van, így van. Rendszív, hogy most éppen készül visszajönni. De... Az Unió gondolkodik-e másféleképpen, vagy ahhoz még korai az idő, hogy a brexit kapcsolatban másféleképpen tárgyaljon, mint eddig beleért vagy olyan hosszú idő a Brexit tárgyalásokban, legalábbis lényegi dolgokban eddig azt hiszem nem történt, de bele lehet, hogy tévedek. Hát én most úgy tételezem fel, hogy eddig nem gondolkodott, de, de nem. ennek a helyzetnek, ami most ma reggelre kialakult, ennek biztos, hogy nem örül, ha lehet az unióról így, mint... mint Oké, okay, rendben van. Ha nem örül, akkor miért, nem örül? miért nem, örül? nem örül? Azért nem örül, mert nincs a másik oldal, hogy szárgyaló uh -huh. Ez most, akárhogy is alakul, hetekig, hónapokig elképzelhető, hogy a Terezemé például most lemond, már mint konzervatív pártelnök és miniszterelnök, akkor most a konzervatív párton belül elnökválasztást kell szervezni, valaki új miniszterelnöknek kell jönni, akinek ugyanúgy gyengeső, sőt, gyengébb a legitimációja, mint keresztemények volt. Tehát véletlenül Nagyjából olyan az, olyan az, az Unió az számára a mostani Anglia, mint egy repülőgép menne egy nyitott ajtóval, mondván, hogy fenn van ugyan a, rep, a, a levegőben, de azt a dolgot azt rendezni kell, tehát hogy a Brexit az van olyan lényegi dolog, hogy ez érdemben befolyásolja az egész Unió életét? Egyértelműen. Hát ez az uniós költségvetés, a brit hozzájárulás az uniós költségvetés 10-15%-át -10 jelenti. Uh -huh. Ami azt jelenti, hogy vagy a futóprogramokon, futóprogramok finanszírozásán, Erasmus-tól kezdve, a strukturális alapokig, a regionális fejlesztésekig, vagy 10-15 os uh, csökkentést kell majd a jövő perspektivitussal végrehajtani, vagy ennyivel kell növelni a tagállami befizetéseket. Ez óriási pénz. Mekkora bizonytalanságot okoz ez a helyzet? A mostani? Uh -huh. ez, szerintem ez nagy bizonytalanságot okoz, mert eddig mindenki nagyjából kész ténynek vette, hogy Tereza Mőj egy erősebb mandátummal uh, lesz újraválasztva. A konzervatív kormány még erősebb többséggel fog bírni a brit parlamentben, bátrabban tud Fogal, megfogalmazni egy tárgyalási pozíciót, tehát könnyebben tudnak menni a tárgyalás sokáza, és mindenki azzal kalkulált, hogy 2019 körül nagyvitania meg is kezdi a tényleges kiválást is, tehát, tehát ez a, a, a, a, a mostani választás abból a szempontból is jó döntésnek bizonyult, hogyha ez jól sikerült volna, akkor a választási szempontok nem befolyásolták volna a most megválasztott kormányt a, a, a Brexit tárgyalású tarnost. ebből ugye semmi nem valósult meg tehát most megint ott van minden, a választási szempontok hatványozottan jelentkeznek az új, korma, ha lesz új kormány az új kormány egy sokkal gyengébb mandátunk van nagyon könnyen előfordulhat hogy a Brexit tárgyalások a lévő két évben kellene akkor még egy előre hozott választásokat tartani Nagy-Britanniában éppen a legitimáció és miatt. Te, tehát közben össze német választások lesznek. Tehát ez a legrosszabb, ami most történt. Vajon a skótokkal a... miért történt az, ami történt? Ez egy nagyon jó kérdés. Ezen, ezen, ennek körül kell nézni. a Skóciában a skót nemzeti párt. Ugye a skótok az egy ilyen mini brexit Anglián belül. Igen. Igen. Nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy egy olyan mini Brexit, ami a Skót Nemzeti Pártnak egy kikezdhetetlen bástyája lesz, azzal, hogy a Skót Nemzeti Párt ráadásul a, a Brexitre támaszkodva meghirdette az ő anti brexit Igen, igen. azzal identifikálta és, magát. Igen. És, és, és euh, ennek hogy, teljes meglepetés, hogy, hogy a, a mostani választási eredmények többek között azt mutatják, hogy a párt korábbi elnöke Alex Salmond, aki az első Skót miniszterelnök volt, ha lehet így fogalmazni, első miniszter volt, és a párt e, tulajdonképpen a főtitkára, tehát a párt jelenlegi második emberek kiesett a parlamentből. Ő nem került be. És jelenleg ott vannak, hogy 19 mandátumot veszítettek e, Skóciában értelemszerűen, ami azt mutathatja, hogy Skócián belül is a Brexit, hát, egyik magyarázat lehet, hogy a Brexitnek nagyobb a támogatottsága. Vagy ki tudja. Tehát ez egy... Ez egy ez, ez de a legnagyobb, ez rossz a legnagyobb kérdés, legnagyobb. de létezik az, hogy Anglia valójában valami nagyon sajátságos pubertáskorba került? Függetlenül, hogy az életkor alapján nem lehet pubertás. Ezt, igen, ezt és ha az életkorszól eltekintünk, akkor igen, tehát hogyha egy... Ö, igen. Igen, Nagy, bizony nagyon nehéz helyzetben van most szerintem. Hát illetve nem Neózis biztos, hogy az nehéz az helyzetben, az helyzetben, hanem úgy tűnik, hogy ott valamiféle változás van, amely változást ezek a népszavazások, illetve választások mutatnak, de hogy ez Anglián belül egy, én ezt nem értek, tehát örülök annak, hogy van valaki, aki a kérdéseire tud válaszolni, de hogy ez egyébként Anglián belül milyen változásokat eredményez, függetlenül a Brexit-től, arra azért szintén kíváncsi lennék. Igen, az egyik, az egyik nyilvánvaló, uh, mert most már, már idest 7 éve érvényesülő tendencia, hogy vége van a két pár rendszernek Nagy-Britanniában. Tehát annak a, a 20. század jelentős részében fennálló helyzetnek, mi szerint ugye a, a 20-as évekig, tehát a 920-as évekig egy brit, eh, bocsánat, egy konzervatív liberális, a 20-as évektől kezdve pedig egyre inkább egy konzervatív munkáspárti pártokazdálkodás van. Ez ugye először 2010-ben tört meg, amikor a, a konzervatívoknak, a liberális demokratákkal kellett koalíciót alkotnia azért, hogy, hogy kormányozni tudjanak. Úgy nézett, hogy 15-ben ez rendeződik, amikor a Kemera meg olyan többséget egy tudott kormányt alakítani, és ma megint azt láthatjuk, hogy, hogy nincs már két pár rendszer, ugyan a Munkáspárt és a Konzervatív a két legnagyobb politikai erő. De, de a többi szereplő is meghatározó bár tehát a zöldeknek is van továbbra is egy képviselője a brit parlamentben, és, és számos pártnak van, tehát őket e e felsorolni, ez most egy hogy gyakorlat lenne. Ez mindenképpen óriási hatással lesz a brit belpolitikára, tendenciászerűen. Menjünk át Anglia legnagyobb barátjához, vagy tudom a legnagyobb barátjához, a tengerentúra. É, Mi foglalkoztatja, vagy hogy foglalkoztatja az, ami az Egyesült Államokban zajlik? Hát, Óriás, ez lesz az a másik téma, ha két történjem lett volna a mai reggelre. Hát, hogy lesz-e impeachment? Uh, igen, igen. Tudatától való igen. eljárás Donald Trump ellen, vagy nem? Ez Hozzátéve, hogy most ez egy nagyon fontos kérdés, hogy az lesz-e, de hogy egyébként ott mi minden történt, azért az nem semmi már elnézés. Én tudom, hogy ez nem egy szakszerű kifejezés, de az orosz befolyás, illetőleg az, amilyen mértékben fityet hánytak arra, ami egyébként korábban nem volt jellemző, vagy legfeljebb csak a filmekben látott az ember ilyen, az elképesztő. Igen. Ez egy kicsit olyan, mint amikor erre szokták mondani, hogy a, a készítésbe amikor belelát az ember, hogy hogy lesz a, a kolbász. Igen. Tehát az, ami az utóbbi időben kijön, az merőben új. Olvastam is egy cikket arról, hogy, hogy azért ez egy új korszak az amerikai politikában, abból a szempontból is mindenképpen hogy az eddigi adminisztrációk e, akár a köztisztviselői gárdáikat tekintve is, akár szimpatizáltak a politikai irányítással, akár nem, de összetartottak és nem volt szivároktatás. Most viszont úgy tűnik, hogy a Trump adminisztráció ezernyi résen szivárog. Az így hihetetlen mennyiségben mennek ki azok az információk, a meg nem erősített információk, ebben későtelen, hogy maga az elvet is közrejátszik a Igen. Twitter szám Twitter fiókjával. De, de ez, ez egy teljesen új helyzet, amikor gyakorlatilag naponta jön Amerikából olyan hír, ami alapvetően forgatja fel az értelmezési keretünket. És most éppen Valójában ez a... ez a szivároktatás, ez egy pseudo-impeachment? Tehát, hogy a struktúra e az... akarja lökni ja. az elnököt? Akár ez is lehet, akár ez is lehet. Vannak, akik arra gyanakodnak, hogy a, mivel még teljes egészében most sem állt fel a Trump adminisztráció saját embereivel, nagyon nehezen találják meg a, a felső középvezetői, középvezetői szintet. Ugye Amerikában mindenkit kitaparítanak, amikor elnökváltás van. Tehát ez az egész Amerika csomagol van, körülbelül 2000, 2500 olyan pozíció, ami, ami automatikusan cserélődik. Washington csak a szövetségi adminisztrációban. De, de azért ennél szélesebb az, a, ami, ami ténylegesen az idők folyamán is serélődik, és ez nagyon lassan halad. Ebből adóan vannak, akik arra gyanakodnak, hogy a bent maradt Obama adminisztráció emberei szivárogtatnak de hát mondom, önmagában el is sem ennél Azt kérdezem így, öntől, ha a... marad a Trump, akkor ez valójában minek lesz a következménye? Hát annak lesz a következménye. Szerintem most meg fog indulni a, a Komi, uh, tehát az FBI, meneszte FBI igazgató uh, uh, vallomása alapján meg fog kezdődni egy, egy vita. Komi nagyon cselesen fogalmazott, ugye azt mondta, hogy uh, határozott utasítást nem kapott, de iránymutatást kapott. Na most, hogy ez az igazságszolgáltatás... Uh, uh, be a való beavatkozás és ilyen értelemben uh, hivatallal való visszaülése vagy nem, ez szerintem innentől kezdeni politikai vitánbál fog válni. És ezen fog múlni életeink is a Egy hazai vonatkozásuk kérdés semmi köze nincs ahhoz, uh, amiről eddig beszéltünk. Ugye szóba került az, hogy akkor lesz európai ügyészség, és úgy tűnik, hogy Magyarország ennek nem lesz tagja. Én azt kérdezem Öntől, hogy mi abból az igazság, hogy a Juncker fúrja azt a tervet, hogy bizonyos uniós támogatásokat csak akkor kapjon Európai Uniós Ország, ha egyébként tagja ennek az ügyészségnek, és én úgy tudom, hogy a Juncker azt mondta, hogy ő ezzel nem ért egyet. Én egészen pontosan úgy tudom, hogy ez gyakorlatilag Vera Jórovának tehát az biztosnak a terve egyedül. Tehát én még nem hallottam mástól, hogy emellé odáltak volna, hogy csak akkor kaphassanak uniós támogatást. Neki vajon ez az ötlete, ez honnan fakadt? Ö, ez ellenes, vagy, vagy ennek az új tisztségnek lenne a, a, a mennybeerőpítése, mondván, hogy akkor ez kihagyhatatlan, vagy mi okozza Igen, Igen, valójában azt hiszem ez a megfontolás. Ötve ugye az Európai Ügyészség története, az még az én, a közigazgatási és perióduson periódusan nyúlik vissza, akkor jelen az első tervezette ez 12-13 körül. Az első tervezetet szinte mindenki elutasította, mert ez egy ilyen európai FBI lett volna. És ezt egyik tagállam sem fogadta el, hogy ilyen mértékben beavatkozzanak a, a, a saját szüver, a, a nemzeti szuverenitásukba. A mostani már egy erősen felhívított változat de az alap tulajdonképpen most is az lenne hogy az uniós pénzek felhasználásával kapcsolatos visszaélések felzerítésében benne részt, köz, működnek közre, és ezért, ezért mondja Jórová, hogy, hogy igazi fogadjon tulajdonképpen a, a, a, az Európai Ügyésznek, hogy akkor az a tagállam, amelyik nem fogadja el a konstrukciót, most is sokan nem fogadják el, tehát nem csak Magyarország. Láttam. Uh, hanem Svédország, Hollandia, Málta, uh, Lengyelország, nem tudom, mindenki nem tudok Itt van Magyarország, mert Lengyelország, Hollandia, Málta, Svédország illetve a jelenlegi formájában, nem Dánia, Írország és Nagy-Britannia pedig nem vesz részt a belis igazságú együttműködésnek ezen a területen. Igen, igen. Na most uniós támogatást ilyen-olyan formában azért minden tagállam kap valahogy. Hogy másra mondják, akkor megint az én tárcám ról beszélve az Erasmus. Például. Az Erasmus rengeteg civil szervezet támogató képessége a Hollandiában, akkor mondjuk egy másik olyan országot, amely nem vesz részt az ügyészség munkáját, vagy nem csatlakozik az ügyességhez. Én ezt kivitelezhetetlen tartom, és nem is, nem is tartom igazságosnak, hogy akkor mondjuk Hollandiának nak nevehessen ne innentől kezdve részt akár a kreatív Európában, akár az Erasmus plus vagy csak az én, vagy akár a Horizont 2020-ban, ami egy kutatási probléma. Ez mind uniós pénzek, mind uniós pénzek felhasználásra. Neg ezt, igen, igen? 40 ezer kérdés úgy, van, de egy, egyet jó. szeretnék még, hogy tegnap saját szemeimmel láttam, tehát real-time-ban voltam, amikor arról volt szó, és aztán itt nagyon fennakadt a tekintetem, bár lehetséges, hogy valamit abszolút rosszul értek, most jutunk a legpiszlicsárébb részhez, de hát nyilvánvalóan például a budapestieket ez nagyon érdekli, a politikusokat is, de ez most ez kevésbé fontos, hogy a hármas metró plusz költségét csak akkor tudja a kormány érdemben megítélni, ha egyébként az Európai Unió, amely támogatja a hármas metró rekonstrukcióját, beleegyezik ebbe, mert hogy egyébként hogy teljes összegét tekintve, vagy nem tudom mekkora részét, ebben elnézést kérek, hogy nem Igen. fogok könnyelműen megnyilvánulni, azt az Európai Unió biztosítja, tehát akkor nekik kell ez ügyben megnyilvánulniuk, de az egész mégis olyan benyomást keltett, mint hogyha az egészet az Unió támogatná, mondván, ha ezt megemelik, akkor meg lehetne próbálni, hogy ezt a megemelt összeget is az Unió támogassa, ami azért külön tekintettel itt a Nemzeti Konzultáció által való állítsuk meg Brüsszelt hangulatban, azért valami egészen elképesztő mondat, de könnyen lehetséges, hogy valamit abszolút nem értek. A... Én, sem, én sem pontosan ismerem az egész történetet, a... de én, én, én is úgy tudom, hogy azt hangot a nap, hogy amikor a költségnövekedést illeti, a belülgással kapcsolatban, az csak akkor, akkor va... a költségnövekedést illeti a kapcsolatban, az csak akkor, akkor valósulhat meg hogyha ezt az Európai Unió adja ezt a többek És hogyha ezt neki kell értékelni, az azért érdekes, mert valóban van a magyar kormány Európai Unióhoz fűződő politikájában egy olyan kettősség, hogy miközben álljon meg Brüsszel hatáskör növekedése, és ne szóljon bele az országok ügyeibe. közben olyan ügyekben viszont, ahol nincsen hatáskör a bizottságnak, vegyük például a Nutella botrányt, ugye, hogy dálunk kevésbé finom a Nutella, mint Ausztriában. Itt abszolút nincsen hatásköre a bizottságnak. Uh, ott viszont uh, bizottsági hatáskört követel a magyar kormány. A ilyen értelemben nem végez a bizottság Maga a mondat így hangzik: Lázár János hangsúlyozta, hogy Brüsszel egyelőre nem adott írásos jóváhagyást a beruházás eredeti költségeire sem. A kormány felújítás melletti szándékát jól mutatja, hogy a fővárosan már tavaly májusban, vagyis még a brüsszeli támogatás írásba adása előtt megkötötte a támogatási szerződést, tette hozzá, megjegyezve a kormány normális hangvételű beszélgetést folytató Arlus Istvánon és több más fővárosi ügyi szóba került. Igen, hát meglátjuk, folyamatos kapcsolattartás van, ugye ez Korina a Krécú regionális fejlesztésekért felül biztos, azt talán én rendszeresen szoktam is vele erről beszélni. Meglátjuk most, hogy a magyar kormány milyen, milyen igényel áll elő, és milyen kérést terjeszt elő. Az, az minden... létezik, hogyha egyébként pluszköltség merül fel, akkor az Európai Unió engedélyét kell ahhoz kérni, hogy a magyar kormány kiegészítse azt az összeget, amit egyébként alapvetően az Unió adott oda. Hát a, a magyar kormány többlet az én szerint azért kéri az Európai Unió engedélyét, mert több pénzt akar, azt akarja mondani, hogy amit eddig kaptunk a 3. metró felújítására, az nem lesz elég, emelje meg az Unió a támogatási össze. De ahhoz engedély kell, hogyha az Unió nem ad több pénzt, viszont a kormány szeretné kiegészíteni azt az összeget valamivel? De én a kormány nem... nem, nem, nem, nem a én kormány ezt értem. Jó, igen, de egyébként é. nem kellene hozzáengedni. Tehát a kormány nem. Hát a kormány saját forrásaiból azt tudál, amit akar. A bizottságokban nem el. Igen. Hát van itt is valami tínézserség más, mint ami Angliában van mindenki választ. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást, akkor is számolok. A jövő hét az önnek nem jó. Igen. A következő hét az nekem nem jó. Tehát akkor ezek igen. szerint három hét múlva. A 30 az lehet, hogy uh, ha azt meg kell nézzen, még, mert Észországban vagyok, akkor is nem tudom, hogy van a, a más időzónában vagyunk, és ennek fényében meg kell nézlem a prozabomat, hogy, hogy akkor szabad vagyok. Nem, ezen. nem, jó? Nem, nem, nem, nem, hát 16-a önnek nem jó. -a, igen, 23-a Jól beszél, 30-án 30 se vagyok. Tehát nem, akkor 7-e, akkor 7-e, akkor 7 akkor július 7-e. Az, az, -e, biztos, az -e. biztos, hogy jó. Az biztos, hogy jó. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. Köszönöm szépen, viszont és ha köszönöm szépen, Navrasi, Tibor hallottak. Kicsünk. Fialajános lehet? Lehet? Igen, én vagyok a telefonos kisasszony. Jól emlékszem, hogy a Szili azt írta talán elsőként, hogy te azért vállaltad el, mert a Fidesznek mennie kell. Hát. Ő kérdezett elsőként, hát ez el is az egyik motiváció, igen. Kerényi Györgyel beszélgettek, vagy ő beszélget velem, beszélgettünk. Um, mondtál ilyen mondatot? Ö, szó szerint, úgy emlékszem, azt mondtam, igen, igen, mondtam. mondtam. Miért kell mennie? Hát azért, azt gondolom, hogy a, ennek az országnak ez a hét év a egyik legisötét legmélyebb pontja Na. Hát a rendszerváltás után és képvisel egyben nem, nem beszélj ki, ha most csak utcán vagyok. Nem, nem, nem, nem Akkor fújál majd bele egyet. Bocsánat. Mióta gyűlik benned ez az, nekik menniük kell? Hát, amikor 2010 őszén, pár hónappal a kormányváltás után az alkotmánybíróság által visszatogott 90%-os, ez a visszamenőleg. Én visszaí téged, mert valami egészen borzalmasan lehet téged hallani. Nem azzal volt baj, szerintem, szerintem most jobb lesz. 2010-ő össze ott tartottunk. Igen, igen, tehát amikor Lázár János kiált, mint az alkotmánybíróság annak visszamenőleges hatája, ami a teltörőt, 98 a 98%-os a pofátlan végkielégítésekről szóló úgynevezett pofátlan végkielégítésekről szóló törvényt, akkor kezdtem el. Ja, és azt kiállt azzal, hogy akkor az alkotmánybíróságnak a jogköreit, egy hangyányit visszametszük. A, a akkor kezdtem el nyugatra a az rajzomat. És hát akkor a kérdésedre a válasz az, hogy azóta, azóta, mondja, amit elég sokszor leírtak, mindig azt láttam, hogy hát ez csak egyszer rosszabb. Az ember azt itt hogy áh, ezt már úgyse csinálják meg. Aztán megcsinálják. Látod-e azt, hogy mifelé halad az ország? Hát én nem vagyok azért megmondó ember. Soha nem is voltam. Ö, amit, hát az intézményi rombolást, azt látjuk, az előbb-utóbb reparálható, emberek lecserélhetők, összerombolt intézményi etoszok, hitvallások, imázsok visszaállíthatók. Amit én a legveszélyesebbnek tartok, az a mentalitásbeli visszadorangolása a társadalomnak egy ilyen, nem is tudom, hogy mire, hát mondom, 60-70-es évekre, mert a 80-es években, amikor én már fiatal voltam, akkor már nem volt ennyire te 63-as, szerint... vagy? Így van, hogy igen. Van közöttünk 6 év. A, mentalitásod... a, a, te a te mentalitásod az, hogy van? Hogy ezt Köszönöm jól? Már, hogy az én ment... nem, hát mert nem az az indulat, a, amit a 80-as években éreztem a akkor egy párt és elnyomó ellen, és hát a magam, ugye, megpróbáltam tenni is ellene, akkor is. Hát ez a, ez a hogy nem szabad hagyni. Egybe lehet vetni a kettőt? Hát, abszolút persze, abszolút. Persze, én nagyon jól tudom, hogy, hogy azért a, az intézményrendszer, aztán van több pártrendszer valamennyire. Különböző sajtóorgánumok is léteznek, tehát ez nem gondolom a teljes analógiát, hát az a tehetett 30. 40, jó, 40. egy érdemi különbség van, lehet, hogy több érdemi különbség is van, de egy érdemi különbség van ismerve téged és azokat, akiket te itt most kárhoztatsz, egyébként én is kárhoztathatnék, tehát én sem vagyok Fidesz párti. Az pedig az, hogy amíg a 80-as, 70-es, 60-as évek esztablishmentjét nem ismerted, ezt az establishmentet közelről és jól ismered? Bár én személyes személyesen, uh -huh. vagy általában nem? Nem, nem, te személyes. Hát én annyira nem ismerem közelről, de igen, hát mint újságíró közelről, de szerintem te például sokkal jobban ismered, mert te sokkal többet interjúztál velük. Azért én, én általában szakpolitikával... És könnyen lehetséges, de azért a 80-as években te hát effektív együtt van. voltál velük. Hogy ez, ez hát ez Prága van. és a többi, hát ezek, ezek... Az nem én voltam. Az nem én voltam. Bocsánat, ez mindenki azt hiszi, hogy én voltam a Prágai bika, aki a dagcsal együtt. Kim volt? Az egy másik Kerényi György volt. Aki aztán ilyen munkás volt, azt egy a fidesz környékén volt, de aztán úgy tudom, hogy viszonylag hamar kitörgött. Tehát az nem... Jó, nem el, elnézést azért a tévedésért, ez egy <gül> lényeg. De nem, nem ez egy fontos tévedés az ember. E, nyilvánból, nyilvánvaló, ha, ha ezt nyomtatott, akkor töröl, de ebben együtt neked voltak ismeretségeid. Akkor. Igen. Hát egy-egy ellen nagy bálint ilyeneket, akik már nincsenek benne. Tehát a demokratikus jellemzékből ismertem egy, egy embert, de a fideszesek közül senkit. Nekem soha semmi közöm nem volt a Fideszhez. De most ezt Én ezt értem, nem pártpolitikailag beszélek, hanem emberileg. De emberileg is. Hát 27 éves voltam, a 80-as mert mondom, hát a szamizdatusokat ismertem például. De hát azok közül senki a... És mondjuk nem tehát a Magyar Bálint, meg Kis János, ezeket személyesen nem ismertem, de a második kört, a lehet ilyet mondani, azokat elég jó. Modor Ádám elég jó barátom volt a kapelizátori akkor ez az olyan nemrég meghalt szegény... Én ezeket ismertem, de az aktív politikusok közül, a mostani közül seggét. Mekkora kudarc volt számodra, hogy ebben az időszakban a versus az nem sikerült neked? Ami nem sikerült? Bocsánat. A versus.hu. Ja, most? Ha. Igen. Hát é. ebben a periódusban, a 2010 utáni periódusban. Ja, igen, igen. Hát, ö, annyiban érzem, kudarc, tehát valamennyire igen, nem nagyon. Ö, annyiban érzem, hogy ö, azt, hogy végül el kellett jönnöm egy fél év után, mert, mert kiderült, hogy nem akarják azért a középenállást, az több inkább a nemzet együttműködés rendszerén, az a középenállásként gondolták, nem össztársadalmi szinten. Ezt nem tartom különösebben kudarcnak, nem mondták meg. Amint Mit nevezel középen állásnak. Hát ugye ez egy nehéz kérdés, a középen állás újságíróként egy kicsit könnyebb megvalósítani. Hát euh, média személyiségként, vagy újságíróként, vagy személyiség, hopop, azért nem voltam soha. A, hát ez azt jelenti, hogy, amit mindig mondok az újságíróknak, akivel dolgozom, hogy a pártpolitikai elközelődésedet azt, hogy kire szavazol és kire szavaztál, azt hagyt a szerkesztőség ajtaján kívül és legyél tisztában a saját elfogultságaiddal. Ezt, amikor Kossuth főnök voltam, akkor is mondtam nekik is. Tehát, hogyha, most, hogy mondok, tehát, hogyha valakinek a, a nyakában egy nagy kereszt lóg és, és nagyon vallásos, akkor nem biztos, hogy neki kell megcsinálnia mondjuk egy közszázálti rádióban az abortussal kapcsolatos témákat, vagy hogyha valakinek a családját Auschwitzban pusztították el, akkor nem biztos, hogy rá kell bízni, neki kell megcsinálni az antiszemitizmus felirédésével, de ezek közszolgálati rádióra érvényes működés. De minden, minden vonatkozásban pozitívunkként gondolsz vissza arra a négy évre, amit a Bródi Sándor utcában töltöttél? Hát, hogy minden van, igen, nekem az egy, én azt gondolom, hogy ez egy sikeres négy év volt, az a célunk, amit kitűztünk, az az megvalósult, igen. Amiért sem visszatérve, azért nem tartom sikeresnek, mert nem tudtam jól pozícionálni a lapot. Nem volt rendesen kitalálva. A borzasztó kevés idő volt, augusztus közepén kértek fel, novemberben már indultunk, tehát azért egy ilyen nagy online médiumot egy másfél évig legalább kitalálnak. A tulajoknál sem volt egyértelmű, hogy most ki a célcsoport, az két havonta változott, hogy most akkor 20-30 évesek, na most akkor legyünk mi egy olyan nagy médium, mint online, stb. De attól még ott érzem, hogy nem voltam, nem, nem tudtam jól be, belölni. És hogyha ha nincs víziója a vezetőnek, ami nem azt jelenti, hogy akkor azt kell végrehajtani, de valami lebegjen a szem előtt, akkor, akkor úgy nehezebb megcsinálni. És nekem nem volt egy markáns vízió, illetve több vízió is vetélkedett ott a vezetőségben. A kosut az nem ilyen volt. Tehát a Kossuthon ott, ott, ott úgy vízióval, vagy viszonylag hamar kialakított vízióval csaptam bele, jó, hát nagy háttér támogatás is volt már a rádió vezetése részéről. Ö, és hát az elején persze sok sebet okozott az ember. Ö, hát ez sajnos minden átalakításnál így van. De aztán azt gondolom, hogy akik maradtak, és vagy odajöttek, azok. És azok nagyon sikeres négy évnek tartják. Az emlékezeteddel tényleg kapcsolatban tényleg. ugye alapvetően egy dologra vonatkozott a László Pálabó beszélgetés a Kossuth Rádióról, ugye ez az összödi beszéddel volt kapcsolatos, aztán később az interjúban felmerül az, hogy abba bele lehet -e nyúlni, és kölcsönösen megjegyeztek abba, hogy se a válaszba, se a kérdésbe nem lehet bele nyúlni. Tehát az első kérdés az, hogy tényleg ez hangzott -e el, ami lejött. hogy melyik kérdés? Igen, azt hallottam mert, mert, a, mert azért, azért a Weyer például némileg kiakadt a válaszodon. Ja, azt én is láttam, hát Balázs sajnos téved. Tehát, hogy ez az az igazság, hogy mi is megkaptuk az egészet. Azt én nem tényleg nem emlékeztem, hogy az RTL volt a harmadik, vagy a RTL volt a Tehát, hogy a Magyar Rádió ugyanúgy megkapta, három médium kapta, meg én úgy tudom az egészet. Legalábbis akkor úgy tudtam... Az egyik az Origó volt, akit akkor a Balázs vezet, amit akkor a Balázs vezetett, a másik nézség, a szerint valamelyik a trt És mi is megkaptuk az egész felvételt. És hát azt, azt gondolom, hogy ennél az számít, ez nem hírverseny, hanem kivállalja be a rizikót, hogy először leközni. Tehát azt egy 10 perccel később, egy másik médium is leközni, majd aztán 15, Hát az teljesen természetes. Hát amint már kijött senki nem teheti meg a saját közönségével, hogy nem osztja meg vele. És onnan már ez úgymond rizikómentes is. Hát az első lehozata, de nem azt akartam, ezek, nem azt akartam, hogy hú, mi mennyire nagy fiúk voltunk, hogy elsőként lemertük hozni. De azt mekkora felelőssége az, hogy amíg az origó lehozza az egészet, addig a Kossuth Rádió kivesz egy részt, és pont azt a, azt a részt veszik ki, ami aztán később emblematikussá válik. Azért ez nem probléma, problémamentes. Hát, de aztán de kitettük az egészet is. Aztán hát adásban nem lehetett beilleszteni egy 30 perces beszédet akkor. Tehát azért ez nem olyan szintű breaking volt, vagy breaking news, hogy akkor a struktúrát eltörőjük, hát értelemszerűen a, a óránkénti hírrendszerbe kell betölteni egy, egy rövidebb változat, de én úgy emlékszem, most már azért nem vagyok biztos, hogy ezt hát aztán a honlapra mi is rögtön kitettük az egészet. De most ezt már, már nem emlékszem pontosan. Én nem gondolom, hogy az meg lett volna itt de annak igenis van jelentőség, és azt akartam érzékelni, hogy lehet közszolgálati médiumot úgy is színálni, hogy a regnáló kormány szándékaitól, vagy akaratától, vagy neki tetsző dolgoktól függetlenül, ha úgy érezzük, hogy az, az, azt, azt a köznek tudnia kell. Még piaci médiumok, adott esetben szintén tudnak nagyon óvatosak lenni. Hagyományosan azt mondjuk, hogy hát a közszolgálat az van be azt az érthető, hogy óvatos, és a piaci médiumok, de nem igaz, a piaci médiumok, pedig akkor azért nem, olyanok, nem olyan volt a piac, azt hiszem, mint, mint a Fidesz alatt, ahol ugye rendesen be van fenyítve, és hát RTL meg ilyen szintű szereplőknek is direkt nekimentek. tehát most minden piac szereplő, piaci szereplő így vagy úgy még, ha nem is függ a Fidesz-től, de meg van félemmitve, akkor nem így volt. Te soha se voltál pártnak, Semmilyen pártnak nem voltál tagja? Soha semmilyen. Vajon az, hogy elvállaltad azt a funkciót vagy pozíciót, amit elvállaltál a Magyar Szocialista Pártnál, az óhatatlanul jelenthet-e egy olyan pártfüggetlenséget, amit nem kell, ami nem váltja ki, vagy ami nem e, idézi elő azt, hogy te a pártba is belépjél? Ö, bocsánat, most a kérdésed arra irányul, hogy logikusan előbb-utóbb be is kell lépnem a pártba. A kérdés az, hogy hogyan fogod tudni feloldani azt a különbséget, ami közted és az általad felvállalt párt között van. Hát ugye én nem politikustan jöttem, hanem kvázi szakembernek, tehát a háttérstárba jöttem ö, valamilyen fajta tudással, szakmai tudással. Én nem érzek ebbe ellenmondást, az egy tudatos döntés volt, hogy emellé e a párt jövök, e a párt dolgozónak a kommunikációs területre, és nem egy másik mellé, de hát ez nem azt jelenti, hogy most én akkor a pártnak egy ilyen frontembere vagyok. Miért lehetne? Az mindenképp döntés, hogy az ember a jobbikhoz megy, vagy az MSPhez hez megy, vagy mondjuk a momentumhoz megy, de onnantól hát ő a szakmai tudásával segíti azt a pártot. Nem politikai, nem politikai szereplő. Nem ő a termék, amit a pártnak el kell adnia. Amikor azt mondod, hogy eddig újságíró voltam, innentől nem vagyok az, az azt jelenti, hogy soha többet nem leszel újságíró? Hát, erős a gyanúm, És most mi vagy? Hát most az MST kommunikációs igazgatója vagyok, hát ez már nem újságírói szerep, a kommunikációs szakma az nem újságírói szerep, úgymond az a bot másik végén van. Miért váltad el? Hát, amiket már elmondtam, egyrészt azért, mert, mert erős bennem ez a drive hogy, hogy az orbán mennie kell, mert nagyon kártékony az országnak, engem személyesen érzelmileg is nagyon érint. Ö, ugye a rendszerváltás életem legfontosabb élménye volt. Érzelmileg mennyire érint a szocialista Hát érzelmileg különösebben nem érint meg, bár egyik pár sem érint meg. Érzelmény. Most mondtad, hogy a Fidesz megérint. Hát ez egy, egy negatív érzelem, igen. Az De érzelem. hát azért a pozitív... Hát ez így van. Hát hogy nem. Azt, hogy hogy az MSZP mellé jöttem úgyhogy hogy korábban hívott Bajnai Gordon is, majd 2000 Sifferandás és a maguk politikai formációi mellé, az egy megének az tudatos döntés. Ebben az van, hogy tényleg gondolhat bármit, bár erről a pártról, de mégiscsak ennek van esélye leváltani ezt a rejzsimet. Tudom, hogy rossz a kérdés, mert ezt nem tőled kell kérdezni, de mit tudsz, ami alapján téged valójában szinte valamennyi párt megkeresett kommunikációs főnökként? Hát nem valamennyi, tehát a Bajnai a Siffer és Botka László öö, keresett meg, öö, azért emellett még színesebb a párt a... Én? Nem hát ma már igen, de azért régenben nem volt sokkal színesebb. Én, én nem tudom. Én nem tudom, hogy miért. Most ezt őszintén mondom, és nem ilyen kis rifálás, Én amikor megkerestek, itt is azt kérdeztem, hogy miért pont én. Hát egyrészt, ugye én nem dolgoztam a kommunikációban, öö, meg, meg hát nem is volt, Közöm, szerencsére úgy tűnik, azért le, hogy egyik párthoz sem, a szocialistákhoz sem, nem tudom, én nem, nem hiszem, hogy valamit tudnék, nem tudom, talán mondtam én a vezetői szkíjeim, hogyha ez nem azik nagyon nagyképpen, azokba felszedtem azért valamit. Tehát azért a Rádió C nulláról elindítással, utcáról bejött fiatal romákkal, és abból egy működő ö, professionális hangzásában, sokszor professzionális rádiót is állni, amit te segítettek, sokkal más is ott akkor azért kapcsolatban voltunk a Vagy a Rádió, ami azért egy 200 főszervezet volt, vezetése, újra brandingelése, újra azok... Jól beszélsz, hát az ugye az... arról volt a hogy hogyan frissíted föl, vagy változtatod a fazonyát akkor Kossuth Rádiónak, de bajon ugyanez vonatkozik az MSZP-re, az MSZP-nek mennyire leszel a fodrászol? Hát egyrészt egy rebrandinget azt azért nem 10 hónappal a választott. Hát erről van szó? Pontosan. Az egy hosszabb idő, tehát én most ezt is tudtam, amikor elvállaltam, hogy a rebrandinget azt nem lehet végigvinni itt. És, és mit lehet, lehet végigvinni? Lehet. Hát minden energiával a választás megnyerésére kell törekedni. Minél több választó rá kell ébreszteni arra, hogy ez a párt is botkaláról. Oké, ezt értem, de ehhez e, e, e, neked voltak. van szakismereted? Hiszen ilyen területen sose dolgozta. Hát azért én nem dolgoztam, de hát ugye ezt mindenketten tudjuk, hogy egy számtalan újságíró váltott, Mindegyiknek van tíz ilyen ismerőse jó, de pontosan Éregyben arról van az az szó, hogy eddig nem véletlenül tartottad magadat ettől távol, valamint az, hogy mennyire égsz bele, most nem az MSP miatt, hanem a siker vagy a kudarc okán, annak hát az annyira öreg nem vagy, hogy most itt hirtelen ezután a baj. Hát, persze, a kudarc, ez bele van kódolva, de hát mindenki a sajtóból úgy lépett át a kommunikációra, hogy előtte a sajtóba dolgozott. Én az utolsó percig, amíg úgy éreztem, hogy lehet újságíróként dolgozni. Magyarországon addig újságírók, mint az utóbbi évben ezt már csak Szlovákiában tudtam egy magyar nyelvadonál megvalósítani a kudarc persze benne van. Hát azért az újságírásnál nincs annyira messze a kommunikáció, hát ezért kezd e, meg. Ugye, az amikor azt mondod, hogy megszüntél újságíró lenni, most ne szépítsük a szavakat, hát azért eddig egy fronton álltál helyt, és most adsz a frontot elhagyta. Sőt, azt mondod, hogy azért a visszasetélsz, azért ennek a jelentősége tízes kállán tízes. Ez azt jelenti, hogy azon a fronton, ahol korábban voltál, momentán vagy hosszú távon nem láttál olyan lehetőséget, amiért érdemes lett volna ott maradni, vagy elmenni hentesnek, hiszen az az irány, Igen. ahova mér, az egy evidens iránynak tűnik, de nem véletlen tartóztattad meg magad, hogy abban nem mentél eddig. Hát nem véletlenül, persze. Mert az, az, hogy érted, hát végül az újságírásban, abban nyilvánvalóan jobban tudtam kérni magam, de hát ahogy soha, soha A középen állás, érted, mint olyan megszűnik most. Hát az meg, persze. Figyelj, de, de ez de hát a, pe... a, tablánál... a persze nem evidens. Tehát ez, az ember, de az, rajta van egy pótméter, amivel az ember egyszerűen csak elállítja magát, és azt mondja, hogy középen állás hús? Hát, de bocsánat, a középen áll, hát az, én a civilis nevőseinkről egyáltalán nem várom el, hogy középen álljanak. De az én, nem én rólad beszélek. Hol, mi lesz a középen állásoddal? De hát most akkor eddig, tehát eddig újságíróként voltam, bizonyos szerepekkel, a pártatlanság. De gyuri, édesen, ne arra, hogy az ember nem úgy visszerep, te nem egy színész, vagy nem arról van hogy ez egyik nap Lír király, vagy a másik nap Hamlet. Igen. Ez úgy működik, hogy az egyik nap újságíró, vagy a másik nap pedig már nem vagy középen álló, hanem kommunikációs főnök, vagy aki képes elfogadni azokat a logikákat, amelyeket korábban egyébként nem volt hajlandó magára vonatkoztatni. Hát azon a területen, ahol eddig dolgoztam, azokat a logikákat nem volt szabad. És én a... De most hirtelen felhúzod az ajtót, és akkor beáramlik az a logika. Hát és most pedig beálltam egy másik szegmensébe a, nem is tudom, a, a piacnak. A azt mondod, hogy beálltál, tehát már azt tudod mondani, hogy gyakorlatilag ott vagy, ahova elszegődtél? Tehát az, a folyamat, az befejeződött? Hát a folyamat annyiban, hogy formálisan is. Formálisan, de és, és ténylegesen? Három napja ott vagyok, igen. A nem a idegen? Hát szokatlan, persze az is nagyon fura volt bemenni először a Kossuth Rádióra, ő száz, száz éves falak közé, ez is nagyon hát persze a fejrázba jár, a újságíró jár de hát persze, hogy nagyon furcsa, ez egy teljesen más közeg a politikusoknak. így. A, és közben ugye elmondod, a... hogy nem is ismered jól az MSZP, tehát valójában amit neked meg kell oldani, az micsoda? Hát a, ami a politikai kommunikáció célja, vagy minden kommunikáció célja, hogy segítse azt a szervezetet annak céljai megvalósítására, Hogyha ez egy piaci szervezet, akkor a, a nem is tudom, a több eladásban Cha politikai szervezet, akkor a politikai siker. De most akkor eljutottunk a vermerik, hogy mosópor. Csak politikai szervezet, akkor a politikai siker. De most akkor eljutottunk a vermerik, hogy mosópor. Nem, én azt nem mondtam, hát ez egy mosópor, de hát természetesen a kommunikációnak, az üzleti, politikai kommunikáció... Ő csak György, eddig, amit fejl... csináltál, és ahogy én ismertelek téged, azt, amit csináltál, teljes merszélességgel felvállaltad, és amikor ott bármi gond adódott, akkor fogtad magad, és előbb-utóbb felálltál, annyira közel nem voltunk egymáshoz, hogy én ezt a folyamatot át tudtam volna látni. Most elszegődtél valahova, amelynek a belső folyamatait nem ismered, és mire megfogod is, meg nem mondhatod azt, hogy kiszállsz, hiszen egy évre aláért el, ennek most el kell jutnia a választásokig. Tehát itt valami alapvető hozzáállásoddal is fel kell, hogy hagyjál, ami korábban téged jellemzett. Hát ez természetes. Persze, szóval is hagytam. Tehát nem én az MSZP-nek vagyok az alkalmazottja, csak az a célom, hogy az MSP minél sikeresebb párt legyen. Korábban nem volt ilyen célom. De a lojalitásodat az hogyan lehet így megvenni? Hát nem gondolom. Ha lojal... Mondok neked egy konkrét példát. Én legutóbb segített egy szocialista magot egy időközi választáson, hát hogy nyertek nagyarányban, nem állítanám, hogy miattam nyertek, de öt alkalom elég volt ahhoz, hogy konfliktusba kerüljek a felkérőmmel, aki nagyjából azt érzékeltette, hogy kurva jól csinálom, de arról nem volt szó, hogy szembeállítsa őt a saját pártmagjával, tehát azokkal az emberekkel, akik ott vannak, mert ugye én rabszolga felszabadításba kezdtem, mondván, hogy ez egy úgy tűnt, hogy nagyon jól működő szervezet, de annyira módon működött az én benyomásaim alapján, hogy én azt gondoltam, hogy az egyenjogúsítani kell. E, e, abból lett nem is kis konfliktus, aztán a dolog megoldódott, de leginkább úgy, hogy azért olyan szoros együttműködés nem marad. Ilyen problémákkal te nem számolsz? Hát egyrészt én nem akarok, nem, nem ebből, ahogy elmondtad, de ezt nem merném azért teljesen úgy értelmezni, hogy politikát is csináltál, nem csak kommunikációt, de azért hajlok arra, hogy, hogy, hogy te ott valójában a politikát is csináltál, belefolytál abba a dologba, de lehet, hogy ez volt a felkérés is. Csak nem, nem, volt, politikát nem csináltam, hanem a kompetenciák az... nem voltak tiszták. De mit fog csinálni azokkal a dolgokkal, amelyeket a pártban észlelsz, ugyanakkor nem kommunikálhatod, vagy még csak fel se hívhatod rá a figyelmet, mert nem ez a dolgod? Hát ott van a pártnak a vezetője, most már Botka László miniszterelnök jelöltként. És ott a pártnak az aktuális. Én ezt értem, de óhatatlan bele kell, hogy folyjál a párt életébe abból adódóan, hogy a kommunikációjával foglalkozó? Hát annyira, amennyire a kommunikáció igen. De könnyögöm, lehet előző. kommunikálni valamivel kapcsolatban, amiben az ember nem folyik bele egy tízes skálán tízesbe? Hát persze, hogy lehet. Hát miért, miért, kéne, miért kéne egy kommunikátornak péknek lenni, mondjuk, hogyha neked az a dolgot, hogy a sütőipari vállalkozásnak legyél a kommunikáció, miért kéne neked péknek lenni? Hát nem kell péknek lenni. Neked az a célod, hogy a a pékműhelynek vagy az iparágnak, a, a brengét fényesítsd, végeredményben, hogy az eladásokat növeld, hogy a piaci versenytársak már többet adjára, miért kéne neked ehhez téknek ez Nem kell az politikussá lenni, hogy az ember ö, politikai kommunikációt csináljon, hát ezt te is tudod. Jó, de akkor, mert, akkor viszont eljutottunk a mosóporhoz. Nem. Hát a kettőközeti átmenetet az... én nem nagyon tudom, uh, hogyan megfogalmazni. Hát a különbség azért mégis igen az, hogy itt a, mondjuk a mosópornál egy, egy önálló entitást adsz el, ami itt pedig magát a politikust és az általa képviselt politikát adod. Ellenében azért különbözik, tehát itt embereket adsz el, de hát adnak el művészeket is, nem? Ö, nem tudom, nem érdekelnek a művészek, most nem, egy, nem a Seven el, beszélgetünk. Egy... Tehát nagy művészeknek is vannak kommunikációs tanácsadói cégek. Mit csinálsz azzal az, az MSZP-vel, ami olyan döntéseket hoz, amelyek kapcsolatban te nem tudsz úgy kommunikációs tanácsot adni, hogy közben egyetértenél vele? Ugye mindjárt ott van az, hogy az MSZP kinek nyilatkozik, és kinek nem, és te ezt kész helyzetként kezelted, mondd, hogy megszületett egy döntés, és te ezt tudomásul veszed. Igen. És ha ez a jelenben történik majd? És azóta is egyet is értek vele. Tehát először azt mondtam, hogy először bennem is fölhorgatt az, az újságírói vér, hogy én se szeretném, hogyha nekem nem nyilatkoznának, aztán a második fölhorgadás az, az vagy hogy elgondolkodás, hogy nem veszítünk-e így el, jelentős elérést, hiszen a társadalom egy részét nem érjük el. De aztán utána több láttam én is, és azóta is ezt gondolom, hogy hát ezeket nem kell úgy kezelni, mint korábban a pártos sajtót kezeltük, hanem ezek igazából nem médiumok. Ott a hát, bélek, Igen? Nem, ennyi. Ugye ott végül is belebonyolódtatok, a sok jó ismerősöm a Fidesz által működtetett rendszerben dolgozik, na ez már hülyeség, nem akarok ebben belebonyolódni, azt mm -hmm. mindenképpen hagyja benne, szabadság szerető emberek. Lehet valaki úgy szabadságszerető, hogy te, ahogy te vagy az msp ben és ahogy a Súha kövér László mellett? Te hát egy, egy, egy céget szolgáltatok annak idején a Brody Sándor Hát, lehet, lehet akkor, egyiféle, egy, egy, de te azt a rendszert akarod megdönteni, amit egyébként a súg szolgál? Ö, nem, ezt nem gondolnám, bár nem tisztem megvédeni. Csúg Györgyet, aki az országgyűlés nem tudom, főigazgatója vagy micsoda, tehát az adminisztratív szervezetnek az irányítója, tehát nem a politikusoknak a főnöke, nem a politika által megválasztott házelnök, mint Kövér László, akinek van egy négy éves mandátuma. Hát ez egy marha nagy ház, rengeteg szolgáltatással, amit működtetni kell, ki kell nyitni a kaput, föl kell takarítani, hát ez, ez van. ő ennek a szervezetnek az élén áll. Hát ez most, nem politikai szerepet vállal, de mondom, nem piszte. Oké, de van. Az, az alternatív Kerényi György most a kommunikációs főnöke a Magyar Szocialista Pártnak. Amikor te ezt kimondod, vagy belenézel a tükörbe, nem neveted el magad? Nem nem. Ö, ennek azért az is fura volt, tehát hogy amikor azt kimondtam mondjuk 2006-10 között, hogy az a csávó, aki a Tilos Rádió egyik alapítójaként ö, tetőkön ugrált, mert bemérték mindig az adásunkat, és új és új lakást adtak kölcsön, Öven szimpatizáló emberek fél óra a autók jöttek, tehát az alternatív média akkor, legszéléről most a híreket mondunk, pontos időjelzést adunk, ez a Kossuth Rádió főnöke lett, hát akkor is úgy elgondolkodtam. Hú, hát ez a 20 év mekkora út. Oké, okay, akkor ezentúl most én, ha a Botkával akarok beszélni, a... akkor előbb téged kell felhívnom? Hát, ha csak kérhetem, igen. De hát természetesen, hogy a te botkával látok, beszélni, és van hát, hozzá számod, akkor ő is felhívod, de, de a miniszterelnök jelölt vélhetően azt fogja mondani, hogy beszélj már ezt, beszélj már meg ezt a gyuribat. Jó, rendben van. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, valószínűleg még találkozunk itt az éterben, Én. talán azon kívül is. Köszönöm szépen Gyuri. Gratulálhatok? A, na, tehát, hogyha azt mondom, hogy gratulálok, akkor azt te jó szível elfogadod? Hát tudom, igen. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. szépen. Szia Gyuri. Köszönöm ja. hallottak. Fölolvasok valamit, azt írja XX. aki nő. Úgy látom, hogy a tartós presszúra megszűnése a stabil anyagi háttér és a megállapodott kapcsolatban élés fordítottan arányos a belső tűzzel, az igazságtalanságok iránti érzékenységgel. Elhajlítja az addig hibátlan antennákat, megelégedve hátradönt a füles fotelben, és kihúnya láng, ami égetett, bántott, istent zokogott, zokogott toporzékot. Már csak meregben néz ki az ablakon, bár a rutin még viszi előre. Tudom, megérdemli tíz ember kinyait átélve gyerekkorától a közelmúltig, megérdemli a legkényelmesebb epedás heverőt is élete végéig, mégis hiányzik az a fiala, írja XY. az a fiala az van én értem, pontosan értem azt, amit írnak. Egyébként ahhoz, hogy erről beszélni tudjunk, ahhoz euh, leginkább beszélgetnünk kell, mert az ember, ha magyarázatot nem is tud ráadni, de tud róla beszélni, és amikor beszél róla, az sokat tud segíteni abban, hogy azt a fialát, amit ön hiányol, azt valamilyen formában elő lehessen idézni. Nem lesz rá sok idő, mert másodperceken belül fel kell hívnom Gyorsany Ferencet, és egyebek között azért sincs rá sok idő, mert például az én itteni létem, itt a 98 00 ez még a megállapot, Tehát, amíg a gyuri, a kerényi gyuri egy vagy két hét után azt mondja, hogy ő már ott van a folyamat véget ért, addig én ezügyben itt műsort vezetek, de hogy ide érkeztem volna. Miközben hálára gondolok, ha ez egy jó szó, arra a közösségre, ami befogadott, ha ezt egy folyamatként akarnánk érzékeltetni, egy tízes kell én azt mondom, hogy valahol a hármasnál vagyok, és ott nem feltétlenül a négyes jön, hanem az ember visszamehet kettő és félre. 061 489 0999 és 0630 Ugye tavaly, és idén négy dolog történt velem. Egyrészt ugye október 8-án megszűnt a népszabadság, és munkatlan vált a barátnőm. Novemberben hozzám költözött a lányom. Novemberben megjelent a könyvem, és a csődbe menő... Matyi Dezső nem tudta biztosítani azokat a feltételeket, amelyeket én szerettem volna. Egy olyan promócióját vállaltam a könyvemnek, amelyel hát Lóf elé mentem, és ló. Kaptam be. Emlékezzenek vissza a Királyúlival, a Hannendrével folytatott beszélgetésre, vagy arra, ami Szilágyi Jánossal nem jött létre vagy a Fáj Miklósal folytatott mind a két beszélgetés nagyjából szerintem azt mutatja, hogy Fáj Miklóssal én soha többet nem fogok beszélgetni, attól hogy másodszorra már kompromisszunk képesnek, szinte kedvesnek bizonyult, az első alkalom azonban egészen elképesztő volt. Tehát amikor önök visszasírják azt a fialát, amit egyébként akkor olyan nagyon nem szerettek. Tehát tegyük ezt Hozzá. Ahhoz én azt tudom mondani, hogy azt vissza lehet hozni, csak hát ez olyan, mint az Ibrahimovicsnak a sérülése. Tehát előbb a térdének meg kell tudnia gyógyulnia ahhoz, hogy ismét úgy tudjon csinybe menni, mint ahogy egyébként korábban csinybe ment. Tehát értik? Itt vagyok egy új frekvencián, mondom 4890999 és 03677161, és senki nem telefonál, és azért nem telefonál senki, mert nem érez magában bátorságot, vagy azért, mert ennek a műsornak itt semmilyen promóciója nem volt, miközben én kértem azt, hogy ne legyen promóciója. Ha másért nem, azért, mert itt összesen három hónapról van szó, ahol amiután mind a két fél kölcsönösen eldönti, hogy az együttműködést akarja-e vagy sem folytatni, és ha igen, akkor milyen formában. Nem gondoltam volna azt, hogy én egyébként valami nagy csinadra, ott szeretnék, nem mintha nagycsinnadrottal lett volna. Mint hogy az ATV-ben felajánlották azt, hogy szívesen beszélgetnek velem, nem hívtak, én pedig nem gondoltam azt, hogy fölhívom, hogy akkor én most mennék. Látják? 061 099 -06 Nem érzem igazságtalannak, amit mond az illető. Tudom, miről ír, én magam is átélem. Úgy látom, hogy a tartós lelkipresszúra megszűnése. Hát nehogy azt higgye az illető, hogy a tartós lelkipresszúra megszűnik. Tehát amikor Vadas Tamás közérdekű adatigényléssel fordul az összes kor korábbi partneremhez, mert valamilyen módon perre akarja binni a mi kettőnk szakítását, amire ugyan a szerződés nem ad alkalmat, de a lelkipresszúra előidézéséhez alkalmas, akkor például valami olyasmiről ír a hölgy, amivel nincs tisztában. A stabil anyagi háttér. A stabil anyagi háttér az egy ideje megvan, nem tudom, hogy a stabil anyagi háttér léte azt vajon már nem lehetette meg akkor, amikor ő még mindig érezte azt a tüzet, amit most már nem érez. A megállapodott kapcsolatban él, és hát ott a humpolával beszélhetne a hölgy, hogy ő vajon milyen mértékben elégedett ezzel a megállapodott kapcsolatban élő fialával, és itt tovább, és itt tovább. Nem folytatom, de még egyszer, miközben darabokra tudom szedni ezt a 18 sort, értem az üzenetet, az, hogy mennyire veszem magamra, és hogy mennyire tudok vagy akarok változtatni, ez egy másik kérdés. Még egyszer felajánlom 061 489 bármilyen témában, vagy 0630 6771161. Aztán felhívom Gyurcsány Ferencet. Ő a bolban répát akart venni, de nem tudta hogyan elmondani. Aztán meglett a répa, fizetett volna, de nem tudta hogyan elmondani. Nem tudta hogyan, nem tudta hogyan, nem tudta hogyan, nem tudta hogyan elmondani. Jó reggelt. Mondom, jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt kíván a úri na pászián szósz. De még vakon is megtaláltam. Köszönöm. Ennyi? Nem tudta hogyan, nem tudta hogyan, nem tudta hogyan elmondani. Nem tudta hogyan, nem tudta hogyan, elmondani. nem tudta hogyan, hogyan, hogyan el. Telefonálnak akkor Gyurcsány Ferencet csak 9 óra után 5 perccel hívom fel, ha nem telefonálnak, akkor most fogom felhívni. Ennél külön módon nem tudom Önöket keringőre felhívni. 061-4890-999 és 0630 677 Én csak azt tudom Önöknek mondani, hogy az a érzet, ami korábban még akár a személyes tusakodással teletöltött meg megvolt, és itt pedig ilyen nincs, az a fajta Biztonság, tudatom, iridlem a kerényét, aki egyébként ennyi időt át tudott menni. Nekem ez nincs meg. Nem tudtam hogyan, nem tudtam hogyan, nem tudtam hogyan elmondani. Még egyszer is utoljára 061489, 0999 Köszönöm! Hogyan, nem tudta, hogyan, elmondani. nem tudta, hogyan, nem tudta, hogyan, nem tudta, hogyan, nem tudta, hogyan, nem most vagy rosszul nem vagy emlékeztem, a nem telefonszámára nem ki nem kapcsolva nem tudta, nem fölhívni nem tudta, nem tudta, nem tudta, nem tudta, nem tudta, nem nincsen másik beszélgető nem a magam lelki történeteivel szándékosan nem akartam önöket foglalkoztatni az elmúlt héten, és szerintem a következő héten is csak mérsékelten akarom. Abban nagyon nagy ö, gödrök tudnak lenni. Most nincs kedvem kitörni a nyakamat. Megnézem a telefonszámot. Jó reggelt Haló Haló, jó napot, haló Igen, figyelek Cively rádiót keressük Micsodát? Cively rádiót Ott van Ott van, tökéletes Akkor adom önnek Cibucsány Ferencet Köszönöm, szépen. Haló, haló, haló Jó reggelt Szerinte nekem keresett a fia rajancs hogy nem verem a fia telefonomra Igen, de a, az ki, de a, a, a telefonod az, az, az ki volt kapcsolva? Nincsen itt van előttem, és nem merek megmozdulni. itt még fejből tudom a számodat. Még meg is néztem. Te meg is jött egy nem hívás, ami hivatulak vissza a Klári-ba, Igen, mert... Igen, a klári a... megismertem, csak hirtelen zavarban voltam, akkor hogy jól az, hallom a Jó, majd fiem, hogy lesznek hírek, és akkor utána visszahívlak téged majd. Mm. Tiszt... Vagyok egyébként. Rendben Na. van, de most akkor, most nem tenném le. <síns> hogy... Beszélgettem a Kerényi Gyurival, te ismered a Kerényi Gyurit? Persze. Te hogyan gondolsz rá az összödi beszéd kosutrádiós rádiós leadása kapcsán? Ő rá üres, vagy Az a rádió csinált, nincs rendben, de te nem kötöm személyekhez. Mi volt az a baj? Hát, és akkor, hogy a tévé egyben ír valamit, abból így kivenni 3 négy percet, az azt gondolom, hogy a beszéd lényegének a meghamisítása. Én is ezt mondtam neki, de erre azt mondta, hogy néhány perce vagy néhány órával később feltették az egész beszédet. Ez egy másik kérdés, hogy az a néhány óra az mire volt elég? De nem, hát, de János, mert sokat beszélgettünk. Mi már... Sokat? Na, én nagyon túl vagyok ezeken. Jó, de hogy mennyire nincs túl egyébként maga az újságíró szakma, ugye a László Palik készített egy interjút a Kerényi Gyurival a 24hu hura, és a Beyer Balázs, aki ugye akkor az Origónak volt a főnöke, mindjárt teljes joggal kifogásolta az, hogy minthogyha az emlékezete a Kerényének az összödi beszéd közreadása kapcsán nem stimmelne nagyon. Uh -huh. Tehát azért az nagyon érdekes, hogy egy-egy mondat visszamenve a múltba, hogyan idéz fel emberekből emlékeket, egész egyszerűen abból adódóan, mert a másiknak a rossz emlékezete megszólít benne valamit, amivel kapcsolatban van mondandója. Nem tudok erről Nyilván a, a kerényeknek, sokaknak van ebben a nem, nem Nem úgy tűnt, mintha lenne, tehát nem kell, hogy de a kerénynek nincs lelkismert Hát akkor lehet, hogy nincs a lelkismert. <gül> az, az lehetséges. Na, most... Nagyon sajátos állapotban van, ugye ő azt mondta, hogy eddig újságíró volt, most, hogy elszegődött az MSP sajtófőnökének. most már ő nem újságíró, és soha nem is lesz az. A Gréci Zsoltot könnyű volt annak idejére elvenni, hogy átálljon? nagyon nem. Nagyon nem. Ő nagyon akart. A Zsoltot én nem ismertem egyébként korábban hozzáfeszem, csak újságíróként. És, és azt láttam, amikor először találkoztunk, hogy jót akarja hagyni ezt a világot, ahol, ahol beszámolunk arról, hogy mi történik, hogy csinálni akarja ezt. és könnyű volt rá igen mondani? Nekem igen. Nekem igen. Azzal együtt, hogy hogy mondjam, a, a Zoltnak nem a szóidőség a leginkább testhez álló feladat, mert a szóidő az, az egy nehéz pálya, mert azt kell mondani, amit a, a pártja gondol, mert itt a párt nem szinte függetlenül, hogy ő egyébként máshoz tenni a hangsúlyokat, és a az útnak egy önálló politikai pálya jobban áll, mint a szóidőség. Hát remélem, hogy még arra is sor kerül. Ő tag? Persze persze, persze, persze, persze, persze. És tőle függetlenített, vagy ő egyben sajtófőnök? Elnézést, ha ezt nem tudom, de az hogyan van a demokratikus koalíciónak? Tehát van a kommunikációs rész, ahol összesen 34 en dolgoznak. 1-2-3-4-5-en. A Zsolt ebben a csapatban ülvend, egy Virsi Viktória nevű fölgyenek a vezetője. De hát a az, hogy mondjam, mindig kilóg a sorból. Kétségtelen, hogy nagyon erősen kötődik az én személyemhez is. Amikor vannak kisebb, nagyobb belső konfliktusok, akkor leginkább én tudok ráhatni. A ti viszonyotokat hogyan jellemeznéd? Milyen jelzős szerkezettel? Közel baráti. Hogy azért hogy baráti, mert politikusok közül egyetlen egy ilyen sokszor elmondva Molnár csapával járok, személyesen. De mi nagyon bennélünk élünk egymás illetőben, és hát nem vagyunk fél kilenckor. Többi több időt töltök velük, mint a feleségemmel, ismerük egymás ügyét baját, magáméletét, a prejkákat, amik körülöttünk vannak, aki bajban van, annak a többiek segítenek, ez egy politikai csapat is meglehetősen egyben van, én szeretem a Zsoltot, az Zsolot, azért együtt időnként az idején tud menni, mert ő, ő, ő, hogy mondjam, mozgalmára ő, tőbb, tőbb a több sokkal több nem nemegy az MSP-vel a Facebookon, én megfegyelmezem, hogy nem teheted, mert te szóvívő vagy. Éjék kell mindig kell reagálni, de meg az ott megállítani. Innen kell, hogy folytassuk, mert itt ilyenkor van egy négy perces szünet, utána vannak hírek, és utána megint meg foglak téged próbálni. Ja, most melyik telefonon próbálsz meg? Ezen vagy a másikon. Akkor most kiveszlek téged, és elmondom, hogy mind hívtalak. Önök a civil rádiót hagyják. Ki ez a beképzelt vándormadárok, itt magán kívül nem érdekel semmi más, mert csak a szót, itt keresik. Fialaj János vagyok, Itt is. Mit fogadtak Kíváncsisebb a helykeres és a jobbító szerténk Te Elmegyek képzelt árbóz kosarokba. Gyurcsány Ferencsel folytatódik a beszélgetés második része, fél tízig. A mostani beszélgetés nem jöttett volna létre, a tegnap nem hallottalak volna téged a klubrádióban, ahol egyébként a hangod volt egyedül igazán aggodalomra okot adó, de aztán kiderült, hogy lázas vagy a, a, az a hangod, az már a többé-kevésbé megjavult. Tehát egy kipetnyű emeletedésem van, hogy köszönöm szépen. Én maradok. Kellin György azt mondta, hogy ő végül is azért szegődött el, és azért hagyta fel az újságírói státusz, mert a Fidesznek mennie kell, ami van, az nem maradhat. Én azt kérdezem tőled, miközben az elmúlt időben alapvetően a vodkalászlóval kapcsolatos viszonyrendszert elemezték a sajtóban, vagy elemezték, vagy hát arról volt szó. Ez a Fidesznek menni kell, ez, ez mennyire van, a kerényi fejében, mennyire van a te fejedben, adott esetben mennyire van az én fejemben, és mennyire van benne az országban, miközben állandó sóhajtozás és panaszkodás van, és a Fidesznek menni kell című vonat azért mégsem indul úgy, mint hogy az ember azt el tudná képzelni. Tehát nyilván abdobban a körökben, ahol én forgok, nem tudtam, hogy milyen körökben forgok, szóval ez nem axiomatikus, de e, ha kilépünk mondjuk a nagyvárosi világból, a vidékre ott már messze nem annyira is, annak a választókat hát közhelyszerűen mondom, nem megérjük el. De, hát de mi a különbség? Ott, ott, ott miért nem mondják azt, hogy menni kell? Ott az egy másik világ? Sok minden van a Fidesz támogatottságának. Ugye a hogy azt mondom, hogy lényegében a Fidesz szűk világokon kívüli Magyarországot, Európát nem, nem nagyon ismerik, ez a média helyzetnek azokkal. oka. És itt pedig hát ez az európai vidék, a leg legtöbb országban a jobboldali kötődésű, Függenek a, a jobb oldari e, e, kötődésű e, polgármesterektől, erős az egyház befolyása, erős a. Erős az egyház befolyása? A, e, felt, e, bizonyos feltétlenül. feltétlenül. Meg, hát vannak hagyományos az, hogy a vidék az konzervatív, az a pénz szerint, és mindig az is volt. E, elnézést, a Fidesz az konzervatív? annak gondolják. De könnyörgöm, ha én krinolint kérek és szalámit kapok, akkor azt mondom, hogy elnézést én krinolint kértem, a szalámit azt nagyon örülök neki, de nem tudom kifizetni. Tehát lehet valaki úgy konzervatív, hogy közben nem az, de mégis konzervatívként fogadják el? Természetesen. Mert még de a, a, a, az elvont fogalmi gondolkodás, azért, hogy mondjam, nem a hétköznapok a, hétköznapoknak a része, nagyon sok embernek a fejében, a Fidesz az, amely őrzi a hagyományos értékeket, akkor is, hogyha nem így van, de látod az egyház szerepét, a falvakére... De hogyan lehet őrizni olyan hagyományos értékeket, amelyek közben nem azok? Tehát tényleg van az egész ilyen optikai csalódással? Én, én, nem, én, én nem látok semmilyen furcsa dolgot... Nem furcsa az, Feri, hogy van olyan dolog, ami számodra és számomra evidencia, és van egy harmadik ember, aki azt mondja, hogy ő ebben nem lát semmi evidenciát. Nekem egyáltalán nem furcsa. Egyáltalán nem. Régóta azt gondolom, hogy az, amit általában a és a liberálisok gondolnak a világon, és hogyan gondolkodnak, hogy tudnik racionális alapján alapjára végén eldöntjük, mi a helyes, mi a nem ez nem így van, ráadásul ennek a többszichológiával ezernyi kísérletlet bizonyított hát hogy mondjam, része is van Jö, de, de mi közben nem nem ugye nem mindig visszautasítod az én pszichológizálásomat, közben azt mondod, hogy a pszichológizálásnak közben lehet vagy talán van is jelentőség egy, egy, Báram egyszerűen például hadd mondjak neked egy nagyon jól ismert kísérlet, hogy egy papírlaptal Felállítanak három különböző hosszúságú egyenes, A, -t, B -t és C. -t. Teljesen nyilvánvalóan, mondjuk az A a leghosszabb. Felállítanak tíz embert a sorba, A első nyolc az beépített ember. A le, és de és hogy melyik a leghosszabb. A tizedik az egyetlen kísérleti alapja. Azt mondja az A, az, hogy ember, hogy a C a leghosszabb. Azt mondja, hogy egyetlen emberünk, az ott a sor, az ilyen lekihívott ember, nem látjuk. Na, megy végig a sorban, és senki nem mondja, a valóságot, hogy tudnék, nem tudom, mit mondom az elején, a b a leghosszabb. És függetlenül kultúráktól, tanultságtól a kísérleti alanyok 35-40 a végén megváltoztatja a bíjeményét. Én ezt tökéletesen értem, de a példát az, Én ezt tökéletesen értem, sőt, el is hiszem. Azt kérdezem tőled, hogy az elmúlt időben növekedett egyébként a beépített emberek száma? Mert ugye én... Lehet, hogy én engem megcsal az emlékezetem. De ha jól értem azt, amit mondasz, akkor az elején még inkább 7 vagy 8 ember volt a kísérleti személy, és kettő volt beépítve. Most a te példádban már 90 van beépítve, és egy a kísérleti személy. Az a kérdés, hogy én jól érzem-e azt, hogy ez a folyamat ebbe az irányba hatott, vagy korábban sem volt másképp? Azt hiszem, hogy jól érzem. Szóval állt egy meglehetősámat. Uh, uh, rendesen megépített struktúrát kitalált világ, amely mondja szerint a saját uh, legtöbbször hamis értelmezését most éppen nem tudom, milyen Magyarországot plakátok szerint, hogy mi a Magyarország büszke és erős? Nem tudom, ugye, lehet ugye van teleplakától. az ország, néz, hát az elmondják nekem tízszer hát nagyon sokan elhívni, lehet, hogy nekem pocsikul magyar dolgom lehet, hogy is de hát egy erős nemzetnek vagyunk a tagja, köszönöm szépen neked. Neked vizsgó. tulajdonképpen nincs más dolgod, mint hogyan tudnál e kerülni? Hát a munkám jelentős része erős volt a hozzá, lefogyok akkor találs meg kell. Ha eljutok egy kis közösségbe, szoktam mondani, hogyha én tudnék találkozni 8 millió választópolgárról egyesével, akkor azt hiszem a többségét meg tudnám győzni. Uh, ahogy a kötsegyeket, akikkel együtt érek, jelentős részét meg tudtam győzni, hogy én egy normális kiszkók képviselök, az normális, de nem tudok eljutni, kérem szépen, 3240 re Hát nem, elég, hogy nem tudsz eljutni, de a két látogatásod között ismét be tud állni az az arány, amiről korábban volt szó. Igen, és hogy a sem lakosszemélyt a régi alatt sem. Persze, hát város a Kisváros eljutsz és egyet tisztület. De tudod, sokszor elmondtam neked, hogy mi a csatának Nem. Nem lesz ez jó, ilyen körülmények annak, ennél sokkal kegyetlenebb várt a diktatúrák is előbb utókák, hát felmondták a szolgálatot, ennek is az a vége csak hát mikor is, milyen körülmények között. De hát, hát, a sem fog vanaszkodni. Mennyire sikerül Na, de... emögé jutni, emögé a kilenc ember mögé, és szembesíteni az embereket azzal, amit egyébként gondoltak volna a kilenc ember nélkül? Nem nagyon, Já, most nem nagyon. Őrültek ezek a korlátok. Ha belegebet is, pont pontból megház, nem, nem lettem volna beteg, akkor, mint volna, tehát a helyettesítettek. Bakor nem egy kis település, egy. ember. A választók között van, ott van 70 ezer És akkor én meg állati boldog vagyok, hogy találkoztam 10 ezer Oké, okay, de akkor azt kérdezem, tudod, egy nagyot ugorva. Min múlik 2018 sikere? Mert ugye eddig listákról, meg egyén volt szó, de mi most nem ebben a logikában gondolkodunk. készítő neukatárszófónak fog szólni a választás, és ezt ezernyi mondani a henne. A krizdőrünk azt fogja mondani, hogy ő fogja megvédeni Magyarországot és Európát a bevándorlóktól, ráadásul szeptemberben ütletet fog hirdetni az Európai Bíróság ebben a 1299-re egy néhány dologról, bevándorlóról, eddigi szeretési, vagy egy francia ember, hogy inkább Magyarországot elmarasztaló ítélet lesz, kifogulni. Ez a konfliktus, a miniszterelnök elrépíti a kampányát, vele szemben álló demokratikus ellenzé, hogy azt mondja, hogy urván Magyarországot esékeldeteni. Pukoli egyszer üzetetesznek, azt mondja, hogy menekült probléma van, mi azt mondjuk, hogy az európai létre is a kérdés. És akkor ott van a malekeri hír, ugye hajnalóta nézegetem a a brit választásoknak az eredményeket a BBC-n fülmét szükszönékkal a egy hónapkal leszett. Most nem lesz nekem Hogy mi a csoda volt a brit választók fejében? Hogy hogyan hódul hogyan meg ennyire a közvélemény egy hónap alatt egyik rányra a másikra? Hát nyilván lesz egy csomó elemzést, hogy igazából senki nem tudja. Hogy mi az igazság a Fidesz támogatottság? Van-e meg ilyen mint amennyit mérni szoktak, hogy csak hát hogy mondjam, az ember egy jobb hiány menekülve a lehetséges konfliktustól. Azt mondja, hogy a Fidesz támogató érejt, hogy a részben ez is történt. itt Tehát messze, hogy sokkal támogató szállal Fidesznek mint énnek, de lehet, hogy én vagyok a borond és félrejét. Jó, de ott az én maga a Brexit egy, egy mozgósító erővel bírt, különös tekintettel arra, hogy valaki úgy gondolta, hogy kiírja ezt a népszavazást. Igen, aki még igen, igen. Ugye te volt már a második elemző, vagy már az első elemző fél nyolc és nyolc között Navas is volt, aki szintén meglepetésének adott hangot. És aki nálam valószínűleg jobban is ismeri ezt a dolgot. Például egy hónap ezelőtt is a Brexit kérdés világos volt. É, tehát bizonyos értelemben a kampányban, a Manchester-i, meg ott utolsó, eh, talán Londoni terror eseményen kívül semmi nem történt. E, tehát nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nincs új helyzet. Ehhez képest. Ez a korábban elképesztően népszerűtlen munkáspárt ez a nagyon régi típusú kobinnal az iszén 40 ot hirtő ennyiben. Belélt, hogy a lyukip eltűnt, a skútok meg visszaestek. A, igen, igen, így van. Tehát a, a, te ezt jól is, nem tudom, hogy mi, mi, mi történik is, mi szállik is, és, és azt hiszem, hogy itt az a sem, csak hát ügyes tolforgatóknek, hogy milyen jó szókincsük van, és írnak mindent csak a fenét, de nem ez életű mint a kép, de mint a fizikai, a foglő lehet bodelezni, úgyhogy Jó De Feri, jel, jel, most jel. jól értem azt, amit te mondasz. Ugye, ha egy 400 méteres síkfutó jól akar szerepelni az atlétikai bajnokságon, akkor nem csinál más, mint edz, és abban reménykedik, hogy az ő fizikai erőlét és a tehetsége alapján meg fogja nyerni a versenyt, vagy második lesz, vagy harmadik, de alapvetően mindenki nyerni akar. A te esetedben mi adja azt a tudatot, ami alapján azt gondolod ebben a leírt közegben, hogy nyerni tud. Mert itt annyi ismeretlen tényező van, és jóformán ugye úgy tűnik, mintha a te személyed és a te mondani valód egyszerre lenne fontos, egy másik pillanatban pedig nem lenne fontos. Tehát mint egy olyan rádióinsor, amit én szoktam időnként csinálni, hogy valamikor lehet hallani, valamikor meg kihagyás van benne, és akkor az emberek elképzelik, hogy akkor mi hangzik el, mert azt ugye nem hallják. Ott az ember miben bízik az ügyben, hogy őt fogják választani, és ő lesz a nyertes, ugye 400 méter fizikailag megnyeri a futó. Mi hála Istennek a egymással, ezt nem mindig követték, de mi kettően jól istenünk egymás. E, tegnap reggel mondta, egy másik rádióban ne azt gondolom, hogy te pokori jó úgy politikát csinálni, hogy egyébként végtelőzéssel a saját igazadban, aztán rábízok magad a É, Amit én képviselek, azzal nem lehet ma egymagában nyerni. E, de az gondolom, hogy csinálok, annak van értéke, a sok embernek nagyon fontos, és nem nagyon vacilálok ezen, azt kell neked mondjam János. Mondhatnám a szokásos pillákat, a grécéről beszélgettünk itt a hírek előtt, a grécéről fölmondja a leszkét, hogy amikor mi önállóan indulunk, a legpocsékabb jobboldali kerületben is, a pocsék alatt azt jöttem, hogy a mi szempontunkból politikai milyen nehézkedett, csinálunk 10 ot Miért behinném azt, hogy egy normál választásról, nagy kampányal csinálunk 15-öt? Hiszen azzal sem tudunk nyerni, de az azt jelenti, hogy de minden hatodik ember számára, amit mi mondunk, az fontos. Engem meg ez éltet. Tehát téged a rádiózás éltet, engem meg ez éltet. És nem, mondjam, nem fogok azon Jó, de ebből a szempontból azért mind a kettőnk életében volt más-más pillanat. Te voltál miniszterelnök, én voltam az ország negyedik legnépszerűbb rádióriportere, és az ember ezekre az eseményekre visszaemlékszik, mert ha egyébként ezek az események nincsenek meg az életében, akkor önmagában az a mondat, mert szerint nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos, arra azért az emberek zöme azt szokták mondani, hogy c -c -c. Lehet, hogy azt mondják, hogy csőcső, de azt mondom nekik, akik. Jó, tehát Feri, ugye a történelmet nem lehet visszafelé, a kerekét nem lehet visszafelé forgatni. De szerintem te ezt a mondatot, amit most elmondtál, nem csak azért nem tudtad volna elmondani, mert az első miniszterelnökséged előtt nem volt demokratikus koalíció, de akkor te ilyen mondatot, jure nem tudtál volna mondani, mert szerintem akkor te csak és kizárólag mondatokat mondhattál volna, mint ahogy az emlékezetem szerint mondtál, hogy győzni, győzni, győzni, és abban az, hogy minden tizedik emberre nem tudom micsoda, ilyen el nem hagyta. János, de akkor győztünk is. Tehát akkor éreztem, hogy, hogy annyi erő van abban, amit képviselünk, hogy mi azzal tudunk győzni. Akkor az Figyelj, rá... Feri, hadd olvassak fel pár sort, amit rám vonatkozóan írtak, és én most felolvasom neked, és azt kérdezem, hogyha rád vonatkozóan írták volna, akkor azzal te tudnál-e kezdeni valamit, vagy sem? Egy másodperc türelmedet kérem, és aztán elfogom hagyni terülősen. ezt a területet, és ennél, bár ez elég konkrét lesz, de más területeken fogok hajózni. Olvasom. Úgy látom, hogy a tartós lelki presszúra megszűnése a stabil anyagi háttér és a megállapodott kapcsolatban él, és fordítottan arányos a belső tűzzel az igazságtalanságok iránti érzékenységgel elhajlítja az addig hibátlan antennákat, megelégedve hátradönt a füles fotelben és kihúny a lángami égetett bántott Isten zokogott, toporzékod, már csak merengve néz ki az ablakon, bár a rutin még viszi előre, tudom, megérdemli tizenber kinyait átélve gyerekkorától a közelmúltig, megérdemli a legkényelmesebb epedás heverőt is élete végéig, mégis hiányzik az a fiala. Tehát, hogyha itt nem az a mondat szerepelne, hogy az a fiala, hanem az lenne, hogy az a gyurcsány, akkor merre, mennyire éreznéd ezt igazságosnak, igazságtalannak, vagy használjál bármilyen egyéb jelzőt? Um, úgy tartom, hogy valaki ezt rólam, de én nem ilyen vagyok, de őszidizód, róla sem ezt gondolom. Ez egy, ez egy ilyen vulgármarfista nagyon szép szöveg, amit te most nekem, de nekem bocsánat a vírójától. azt gondolni, hogy az ember felhállt a csak szóval akkor tud, hogy ő maga is nyomosságban él, ez azzal eme egyenértékű, hogy kicsit mondjuk az emberi empátia és tisztesség létenését, és a lét határozza meg a tudatot is a szövegéből e, e, csinálunk egy ilyen polgári cuccot, mint amit itt Ez nem, nem így van. Tudjuk, hogy nekem azt mondják, hogy te egy vagyonos ember vagy, hogy ugyan lehet baloldali, e, én még azt tudom állászolni, hogy nem kell ahhoz egy orvosnak, mati fájdalomban élnie, hogy átélje a fájdalomtól gyötört betegnek a szenvedését. Nem kell a tanárnak, eh, hogy mondjam, kutuskának lennie, hogy átélezze a tanulási zavarral küzdő vagy nehezen tanuló gyereknek a gyötrejelmét. Ez nem így van. És nem kell a, nem tudom, a, a, a fialának eh, eh, bizonytalan, a Tátongó üresség határán lévő léthelyzetben lennie, hogy szenvedélyesen keresztül. Hát, hát miért kéne? De valamelyik hallgatód ezt gondolja róla. hát az, mit számít? A másik hallgató, hogy azt írja, hogy lejár, hogy van egyik egy jó vagy nem van egyik vagy egy mind a nagy napig, annak, hogy most egy kis rádióban, hogy sok. hát így kis rádióban, kis rádióban. most térjünk át, tehát a, a, ezt a részt elhanyagolva, én azt kérdezem tőled, és nagyon pontosan kell fogalmaznom, tűpontosan, mert leshatáron vagyok. ugye én kétszer vállaltam kommunikációs tanácsadást, teljesen botcsináltam ez nagyon fontos. Egyszer 2014-ben a Mesterházi Attila jó voltából, egyszer pedig most nemrégen Tócsaba felkérésére a zugló időközi választások alkalmával. Én mind a kettőről beszámoltam a médiában, az egyikről egyidejűleg, a egy egyidejűleg nem tudtam, mert akkor nem volt rádiómisorom. Úgy április 23-án volt az időközi választás. Én a saját tapasztalataimat nem tekintem reprezentatívnak. De azt kell, hogy mondjam, illetve azt kell, hogy kérdezzem tőled, hogy e, ugye te minden alkalommal e, tehát én azt érzékelem, én mást érzékelek, mint amit te mondasz. Én azt érzékelem, hogy a te kiválásod a szocialista pártból, a szocialista pártban maradóknál, különös tekintettel arra, akik aktívan politizálnak, tehát akik nem a vezérkarhoz tartoznak, de, de tolpasokként a szó legjobb értelmében a hátukon hordják az MSZP-t, és nem egyszerűen tagok, hanem, hanem annál többek, mert, mert viszik a dolgokat, azokban fájdalomként él ez az elvállás és akkor itt most három pontot teszek, és, és kibeszéletlen problémáik vannak, amelyek, amelyeket gyakorlatilag belem tudnak megbeszélni, de engem mindjárt azonosítanak valakivel, és attól félnek, hogy én valakinek az embere vagyok, vagy a műsorom alapján, vagy csak egyszerű bizalmatlanságokán, de én azt érzékelem, hogy ez a fájdalom nem múlt el, pedig nem tegnap volt az, amikor te kiváltál. Te biztosan nagyon sokan vannak ilyenek. Ha másért nem, Feri, ha másért nem, azért, hogy megosztódott az az egység, ami akkor lehet, hogy nem működött jól, de sokkal többen voltunk, és egyek voltunk. Most ketten vagyunk, és ez így rosszabb. Tehát ketten kevesebbek vagyunk, mint akkor voltunk egyen. Aztról neked mondani, tényleg szerintem nélkül, hogy e, e, sok nagyon szív tiszúlemelő e, sikerés kötődött az én nevemhez, Uh, Miut én eljöttem ott, igazi, nagyon karakteres politikus végül is nem volt. Uh, tudnak szerepegyűlölni engem, megértek van nagy sikereket, hívásokkal nem értik, hogy miért kellett eljönnöm, nem értik az utolagos magyarázataimat sem, a végbenséggel A megosztottságot élik meg magukban, miközben nem akarják elhagyni az MSZP-t, és nem akarnak átmenni a demokratikus koalícióba. Vagyosok abban, aki ennek is, sokan eljöttek, és uh, mind a kettő van. Most ketten feltónk sorol egy csomó példát. Málam Má, sokkal nagyobb politikusokat, politikusokat példálozva, hogy elhagynak emberek, pártokat, más pártban ezt sikeresen visszatérnek. De nincs két egyforma történet. Nincs két egyforma történet. Én különösen politikai pályám kezdetén azért lettem az, aki lettem, mert nagyon-nagyon változtatni akartam sok mindent benne a szociálista pártot is. Nem tudtam megváltoztatni. És hát idő után be kellett lássam, hogy nekem ott nincsen helyem. Én, én, én más kultúrájú ember vagyok. Én nagyon sok, de nem szeretek, ami a szociálista pártban történt. Tettem kísérletet. De mégis a csúcsra tettem. ők juttattak téged, legalábbis ami a pozíciódat illeti, és ami alapján ma te vagy aki. Abszolút. Abszolút. Én vagyok hálátlan ebben az értelemben. Hát, de hozzáteszem, én meg sokat beletettem azért, hogy 2002-ben nyerjünk, és az végésre nem mi hogy 2006-ban nem volna, hogyha nem én vezetem, akkor azt a világot. De hát itt azt hiszem, hogy különösen sokat köszönhetünk egymásnak, és gyanítom, hogy ők is nagyon sok a szemembe vethetnek. Nekem a szocialista pártal általában, mint közösséggel nincsen bajom, sok jóra való embert ismerek én ott. Időnként, amit a vezetődik csinálnak és képviselnek, az betitikában figyelem, de ma már nincsen ezzel dolgom. Egy másik pártot csinálok, nem sikertelenül. Én ezt értem, fel, de a leshatárt azért hangsúlyoztam, mert ugye viszonylag közelről láttam azt, amit zuglóban zajlik. Ott egy demokratikus koalíció által jelölt, civil, aki aztán a győzelme után belépett a szocialistákhoz, és alapvetően a szocialistákkal tartott együtt, ugye a szemem láttán, tehát az, az, ott volt, tehát tudom, hogy Bicskei Vence hol volt, és mégis úgy van eladva a történet, mint amit egyebek között Gyurcsány Ferenc az országjárásával, ezügyben országjárásnak zuglóba kell behelyettesíteni, nyert, el és ért el, miközben amit én láttam, az a szocialisták győzelme volt, amit egyébként e tekintetben átengedtek a demokratikus koalíciónak hozzátéve, hogy a negyedik alpolgármester is uh, immáron zuglóban a demokratikus koalíció színeiben van, de amit én láttam, az egy, az egy szocialista győzelem volt. Nagyon érdekes, hogy ugye ezt én nem, egyrészt ugye nem voltam rádió közelben, aminek meg volt maga előnye, és így aztán a kibeszélés lehetősége is minimálisan állt fenn, és ezt ennél sokkal hosszabban nem akarom mondani, csak hogy vannak olyan rejtett rétegei a politikának, amihez mások azért nem tudnak hozzászólni, mert nem látják. Nekem ez a szemem előtt zajlott. Nem, ha most doktorakunk beszélgetni, persze, ilyenkor mindig van egyfajta ilyen helyes de zuglóban nekünk volt jelölési jogunk. Hála Istennek eh, a szociak részét megértették, hogy nem lehet elkövetni a Dunajváros hibát, ahol ezt kétségbe vonták, Mi meg megértettük, hogy nem tudunk akkor sikeresek lenni, hogyha nem, a szocialistáknak is megfelelő jelöltet állítunk, és ennek végül az lett a megoldása, valóban, hogy Bicskei, eh, Bicskei, Bicskei Bence, Bence az úgy került eh, eh, látóképe, ha én jól emlékszem, hogy Tóth Csaba hitt Így, így. És állati normálisak voltak a milyen hitt, és azt mondták, hogy nem érdekes hogy a Tócsaba ismeri ezt a fiút. Ez egy rendes ember, jelöljük őt. Az, és az sem kétséges, hogy a, a Tóth Csaba vedetés, az mondjuk, elkétessző sokat beletettek ebbe a kampányba, mindenfajta és a különben. Mi annyit tettünk, nem le tudtunk. De amikor nyert a Bicskai, akkor másnap én, amikor a tévét néztem otthon, mert nem volt rádióműsorom, ott jóformán csak szocialista képviselők, vagy volt képviselők, nem mondom, hogy melte, mel, vertük ki a mellüket, mert ez egy nem szép kifejezés, de gyakorlatilag mégis ezt tették, és én azt mondtam, hogy milyen érdekes, én nem is ezt láttam. Szocialista vagy Dékász képviselők? És is, és is. is, is. is, is. Ez a, a És akkor egyszerre mondták, hogy össze kell fogni, holott ott valójában két ember, vagy egy-egy vagy pártnak két nagyon praktikus emberre meg tudott valamivel egyezni, amiről nagy valószínűséggel, én a beszélgettem túl Csabával, és őszintén remélem, hogy nem vagyok a leshatárod túl, mert az borzasztóan kínos lenne, és az megengedhetetlen, de valójában arról van szó, hogy, hogy az összefogás az önmagában nem egy szó, annak a mikéntje a fontos. Na, persze, szóval a mostani vitáinknak, amit a szuszikkal folytatunk, ott a legnagyobb kockázat. Ugye azt lehet látni, hogy Botka László nem egy túlcsaba. Miközben egyébként túlcsaba valószínűleg inkább, vagy valószínűleg a Botkát választja, és nem téket. Csaba a pragmatikusabb, azt hiszem. jó szóval jól érti, hogy a végén nyerni kell, és van ott egy realitás, hogy a körzetben a Dékának a jelű joga akkor a Tocsaba jár el helyesen, hogy nem megy szembe ezzel a ja, Az a kérdés, hogy ami zuglóban ezügyben megtörtént, és aminek az értelmezése most azért többé kevésben látszik, hogy nem feltétlen volt az, mint amit az emberek láttak, az vajon meg, -e, meg tud-e valósulni e, országosan? Meg fog valósulni, mondom ezt neked is, meg a hallgatóknak is. E, annyira nyilvánvaló, hogy a százhat egyébben együtt kell működni, hogy ez a e, e, e, botkaféle stratégi az most magát. nem tud sikeres lenni, mert az a helyzet, hogy meg létezik. Szóval nem, nem fogja tudni megtörtni. Most már csak a kérdés, történet, az a kérdés, hogy az ország mennyire zugló? Együttműködés tekintetében e, e, zugló. És lakosság tekintetében? Nem, miben? Lakosság. Ha a lakossággal most csak azokról, azokról beszélgetünk, akik kormányváltást akar, akkor azt mondom, hogy igen. Nem tudsz találkozni olyan kormányváltást akaró, bal vagy baloldali liberális demokat át, de mondja, hogy gyerekek, hagyjátok ezt az észre, és ilyeséget is tessék megoldani ezt a problémát. De azért számít, hogy főváros és nem vidék? E -hát, tekintetben nem. Tekintetben de viszont, ha ez így van, akkor valójában eldölt 2018, és a Fidesz csomagolhat. A tekintetben, hogy, le hogy, hogy, hogy, le hogy lehet nyerni nem csak, hogy lehet nyerni, hanem, hogy mindaz, ami zuglóban megtörtént, meg fog történni országosan is, semmi nem tud az utunkba állni. Csak saját magunk. Én még teremtontam, hogy szerintem, nekünk legalább 35%-unk tud lenni, és a Fideszre nem tud annál lenni, az komolyan hiszem. Az komolyan hiszem. És akkor megvan velv a Fidesz. Utána persze nagyon nehéz az időszak, de megnyugtathatom az e, e, rajtad keresztül is Motka Lászlót, ha nyerünk is, hogy a miniszterelnök, nem akarok a a tagja lenni és nehezíteni az ő Hát nem az így csináló, mert szeretnék egy miniszterelnöki vagy miniszteri jót megfizetést. ez én nagyon régen vagyok már. Az, hogy valaki egyébként az ellenfél módszerét átvéve akarja, vagy sok szempontból az ellenfél módszerét átvéve akarja a saját győzelmét előre segíteni, az egy nemtelen dolog? Nem. nem csak hát ugye arról van szó, hogy az Orbán-Viktori eh, módot eh, ne akarja fölvenni a szocialisták miniszterelnök jelöltje, mert az nem beszi jól ki magát. De én nem értek vele egyet, csak én nem te az, az egy létező az a politikában, hogy a, a, akár főátólali riválisokat megpróbálni legyőzni, és ilyen módon előállítani az új típusú egységet. Tehát én nem akarok szóma arra a miatt hogy úgy gondolja hogy az, a, az ennek a helyzetnek a megoldása, hogy valahogyan le kell darálni a, a Demokratikus koalíciót, csak azt mondom, hogy nem fog sikerülni, Laci. Szóval ez egy e, minden ilyen politikai stratégiának a végső fokpérője, hogy sikeres vagy sem. Miért nem indult a jobbik zuglóba? Miközben vonagában nekem személyesen elmondta, hogy miért nem indult, de abból egy szót se lehetett én, én, én ezt viszont egyáltalán nem tudom. De nekem a jobbik olyan kevés tudás van etek, hogy csak na, Ugye, el nem tudom képzelni, nem tudom. János De nem a jobbikról képzelni. kevés tudásod van, az a kevés tudás ahhoz viszont elegendő, hogy együttműködni velük nem, nem soha. Ilyen, ilyen taktika értelemben kevés tudásom van róla. Soha nem vitattam el annak a lehetőség, hogy a jobbikból egyszer egy moderát moderált párt lesz. Én szerintem az elmúlt évek sokszor neonáci politikájának olyan hosszú még az árnyéka, ami miatt ővelük bármilyen módon összeútorozni az egy gyilkosság és mindennek a feladásaimben hiszünk. Lehet, hogy 12 év múlva nem ezt fogom már gondolni a jobbikról, azt fogom gondolni, hogy volt egy gyerekbetegségű 15 évvel ezelőtt. De most nem ezt gondolom róluk. Azt gondolom, hogy az emberi méltóság minimális tiszteletét, amit meg kell adni a minden pártnak az európai világban, azt az ő politikájuk sérti, osztályozzák az embereket jó meg rossz magyarra, meg erre a mar, nem akarok nem bármilyen közöbb legyen, mert gonoszságnak tudom. Én nem akarok, remakom, hogy bármilyen közöbb legyen, mert gonoszságnak Végül a beszélgetésünk legvégén felébreszteném az érzelmeidet, amelyeket egyébként annyira nem nehéz, csak és kihozni se akarnak a sodrodból, bár önmagában az ítélet kihozott. Szóval a Császi Tátrai ítélet, amely ugye a te kommentárodban valójában azokon is elveri a port, akik egyébként rajtad nem tudták elverni. Annak az igazságtalanságát, amit te abban megélsz, azt tudnád szalonképesen, de nem a Facebook bejegyzésed megismétlésével elmondani? Tulajdonképpen csodálkoztam, hogy te nem voltál akkor ott a teremben, vagy lehetséges, hogy nem akartad ezzel rontani a helyzetet. Ö, hát Hiszen én volt én már olyan, hogy te tárgyalásra elmentél. Illetők, azt kellett volna kérdeznem, egy rendes riportel azt kérdezte volna, hogy ott voltál a tárgyalóteremben Feri? Most nem, az előző tárgyalásnál ott voltam. E nekem majdnem majd napig kapcsolatban van egyébként a két e, kollégával. ha híván az fog történni, hogy majd látogatni fogok őket, hogy a jobb a csinálhassó jó kis képeket, hogy én börtönbe lépekben e, be, és őrni fognak hát, hogy ebben fog maradni. Én azt kérem csak tőled meg, akik bennünket hogy persze gondoljanak bele, hogy az ég a világos semmit nem tettek. Van egy viszonylag normális életük, családjuk és gyerekük, és hét 8 éve ezeket az embereket rángatják, tönkre teszi, most meg börtönbe csúkják. Nem lehet ebben nem szenvedélyesztek lenni, és, és higgyék el nekem, hogy minden más, biztosan volt sok, az én kormányzásom idén is ebben, abban, még ha nem is tudtuk, hogy hol van, mert, mert a világ nem tiszta. De én ezt az ügyet ismerem. Én neked ismernem, mert meggyanúsítottak. Ugye, de az emberek tiszták, legalább annyira tiszták, mint te, vagy, vagy bármelyik hallgató, arra én a kezemet teszem. És erre jönnek valakik, és üdvözli az lmp hogy becsukták őket, és kevesli a hitéletet. Most mondom meg, János, Jól meg, és utána hazamennek majd, és jót vacsoráznak a családdal, miután begonták a tévé, hogy miért nem kaptak még többet. Hogy vannak ilyen emberek, és föl nem tudom fogni, föl nem tudom fogni, hogy a politikai küzdelem elmet idáig, miközben én meg az én összes hallgatómat, úgyhogy jőzünk, ne akarodnak tőle milyen fajta elszámoltatást. Mert ha a népítélet mondja ki, hogy ki a bűnös és ki nem, hogy a népítélet nyomás alapján a bíróság, abból személyes drámák vannak, ez nem statisztikai kérdés. Meg fogja a tátai pici lány, hogy hol van a papa, és majd elviszem abba a látogatóba, és találkozni fog egy üvegfal mögött az apjával ruhában, vagy javruhában. De ezt művelik emberek. Mert szippenem még annak is a terhét, hogy nem tudok szabadulni a kódolatot természetesen, hogy egy kibakadnak bedörtölni csak hát, mert nem tudtok Ezt a két e, e, tűzsztességes embert csúkják be. Ennek a börtönbüntetésnek a fele, bizonyos értebe vissza zenekemi átlóna a végítőletük szerint. Tehát az, azt, nem azt, azt nem el lehetne nem mondani tételődés. konkrétan, hogy Jó, azt kérdezem tőled, tételezzük fel, hogy nyer az ellenzék. Mit tudsz te tenni a tátrai és a csász érdekében, hiszen az önálló és független igazságszolgáltatás egy másik kormányzat alatt, hogyan menthetne föl valakit, akit egyébként egy előző kormányzás, kormányzat alatt elítélt? Nem megyek a részletre, mert emlékszem rá, hogy 2010 után a 2006-os eseményekben elvarasztalt sok-sok embernek mondjuk egyszerűen nincs hogy törvényel közkedjelmet adtak emlékszel, hogy volt egy ilyen törvény. Igen, talán, talán igen. Ekszor? Szóval enne, van ennek egy útja, de nagyon végényeik, azt mondod, hogy vigyázzuk el, hogy az ember leszre fosra, ugye, valami Én is vigyázni akkor, mert miközben ebben tele vagyok, ebben is tele vagyok szenvedélyen, én azt nem gondolom persze, hogy a kormányosztalommal mindent meg lehet csinálni. Ma azt csinál, mint a Fidesz. De az, amit kezdedünk el, hogy itt konceptus eljárások soka vál, sokasága volt, a politikai tárgyú perek több mint 90%-át a válthatóság elveszítette. Ez nem tud véletlen lenni. Hát meg kell már a válthatóságnak a felelősségét. tisztességgel, nem úgy, hogy a politikusok mondják ki. Jó, ezzel együtt nem lesz automatizmus az ő szabadon nem. engedésük hogy neten az ellenzék nyert? Ter természetesen. természetesen. Nem, is gondolom. nem is gondolom. Szóval az, hogy bíróság dönt utána, egy törvényhozás másként döntöz. Hát remélhetőleg hallak, legközelebb is máshol majd beszélni, és akkor felhívlak téged. Én szokásos üzemmódban szeptemberben állok, ha egyébként be tudok állni. Ez jelenleg egy három hónapos kísérlet, és még jelenleg nem lehet tudni, hogy a kísérlet vége az hogyan zárul. Örülök, hogy hallottalak. Gyógyulj meg teljesen. Örülök. Szervusz Gyurcsány Ferencet hallották, most pedig Karácsony Gerget hívom, aki más időpontot kér, de tök jó türelmetlen, mert hogy fél tizet mondtam neki, és az már elmúlt öt perccel. Ez csak mással beszél. Ne nézz ezt fel, A műsort az uglójenkor márza támogatja. Kecünk. Jó reggelt! Jó ugye, reggel. ugye, majd viszonylag nagy kürt bonyolítottam eh, Navracsicsal, Gyurcsánnyal, Kerényivel, és ugye a te időben nem volt senki, lettök a Szigetvári volt eh, a tegnapi bíróság ítéletével. Elnézést a csúszásért az ilyenkor előfült, Jö, Ugye az egyetlen olyan hosszúságú múcsor, mint amilyet én korábban csináltam. Karácsony Gergely van a vonalban. És hát felidéztem azt, ami ugye a te általad vezetett kerületet jellemzi, vagy illeti, és ahol nagyon óvatosan kell fogalmaznom, éppen a tájkozottságomnál fogva, hogy ugye mindenki, vagy legalábbis képesek, ugye tehát a Bicskei Bence győzelmét ugye úgy tudják a politikai pártok a saját gyűzelmükként megélni, ami nem feltétlenül azonos, a valósággal, vagy nem feltétlen van benne akkora szerepük, mint amit föltüntetnek. Tehát ebből a szempontból Tényleg van jelentőség annak, ugye nekünk volt egy négy találkozunk, közti ahol sok mindenről volt szó, de volt egy mondatod, ami arról szólt, hogy azért a két státusz, a polgármester és az újságírói, a sokszor közel tudja őket ültetni egymáshoz, de helyet cserélni nem nagyon tudnak, mert, mert, mert ugye más-más módon léteznek. Tehát nekem itt azért kell nagyon óvatosnak lennem, hogy amit én tapasztalok, azt egy-egyben nem mondhatom el. Nem azért, mert az titok, hanem azért, mert az egy olyan műfai keverék, hoz létre, hogy nem tudom, hogy melyik parton szállok ki, már pedig az újságírói fronton szeretnék maradni. Világos. De azt te is tapasztaltad, hogy ott ö, ö, több párt döngette a mellét, ahhoz képest, mint a hány párt egyébként ö, bejutatta ö, Bicskei Bencét végül is a közgyűlésbe. Hát nézd, én azt gondolom, hogy ez egy közös siker, és ez az ellenzéknek ez egy fontos tapasztalás, hogy, hogy igazából akkor lehet nyerni, akkor viszont nagyon eredményesnek lehet lenni, hogyha van egy uh, integratív jó jelölt. A szóval Bence ilyen jelölt volt, mert én abszolút jó szívet tudtam őt támogatni. Uh, viszont összeadódnak azokhoz az egyébként bizonyos kérdések mentén a szakadó politikai elképzelések, uh, amelyeket országos szinten is az ellenzéknek össze kénefejésülni ahhoz, hogyha az új hasonló eredményeket akar. Én ebben szerintem viszonylag szerény voltam, bár a Bence uh, kampánya az nagyon jelentős mértékben arról is szólt, hogy, hogy ő az én polgármesteri többségem biztosítása érdekében küld, tehát én ezt egy, a saját polgármesteri munkával kapcsolatosan egy pozitív visszajelzésnek gondolom, mert természetesen tudom, hogy elképesztő munka is volt ebben a kampányban, amit amit, amit a, a telepmunka szintjén azért jellemzően a, az unvi-szocialisták végeztek el, de mondjuk a DK szavazói ha nem erre a jelöltre szavaznak, vagy nem mennek el szavazni, és hát nyilván a dk azért sok szimpatizása van zuglóban is, akkor biztos, hogy nem ez az eredmény van. Tehát Ezt lehet méregetni, én a magam részéről... Van előtted egy térkép, ami színekként feltünteti a lakosságnak a politikai hovatartozását? Már virtuálisan. Hát, nézd, ugye, ugye valójában az van, hogy, hogy azt az lehet látni, hogy a Fidesz megroppant, szerintem egyébként Budapesten is, tehát hogyha az ezzel egy időben lévő éket életmény megnézzük, ahol persze a Fidesz nyert, mert nem volt egy ellenzéki jelölt, de hát az nagyon rosszul szerepelt a Fidesz. Visszautasíthatod a kérdésemet, meg ugye arról is volt szó, hogy erről négy szemköz beszélünk, és erről négy szem közt még nem beszéltünk, hogy gondolatkísérletként mások megfogalmazták számomra azt a képtelennek tűnő, de valójában utólag egyáltalán nem képtelen ötletet, hogy egy ilyen siker után Vajon, aminek az országos politikára is szerintem átmenetileg vagy tartósan, de tízes skálán legalább nyolcas hatása lenne, hogy mekkora reszkír feloszlatni a közgyűlést és új választásokat. Hello? Itt vagyok jelen. Halló. Halló. Halló. Itt vagyok nem tudom, mi történt. Én sem tudom, minden most már ismét adásban Azt kérdezem, hogy van-e, volt-e, vagy van-e a fejedben, vagy egyáltalán nem akarsz arról beszélni, hogy legyenek -e rendkívüli választások Zuglóban, ami mind a párveszéd Magyarországért, vagy csak párveszéd, mind a te helyzetedet, mind az országos helyzetre kiatása lehet, kétségtelen benne van egy dupla, vagy semmi is. Nézd, öm, ö, ugye Zuglóban egy nagyon speciális politikai helyzet van, ö, ami ami ugye arról szól, hogy a legelősebb frakció a Fideszé, és adásular ez a frakció éppen, hogy mondjam, kezd egy kicsit széthullani. most ezt nem belelátva az ő belső dolgaikba, de, de ugye itt van egy első, van egy vagy éles belső küzdelem, és mondjuk nagyon fontos ügyekben ez a frakció ma már nem, nem tud egységesen működni, láss például a Mondó beruházás kapcsán, és azóta is látnak a szelepedések. Viszont ez egy ilyen pillanat kép 2014 összéről, és ehhez képest ma már biztosan másféleképpen gondolkodnak az emberek a pártokról, a politikáról. Én azt gondolom, hogy zúlónak az az érdeke, hogy az új embereknek az az érdeke, hogy ez a kerület működjön és fejlődjön, és legyenek meg az szükséges döntések. És nyilván minden kampány, meg minden ilyen politikai küzdelem, ez az a legutóbbi időközi választás, és azért elveszi a figyelmet attól, hogy ez a kerület épüljön. Tehát ő magában ő akkor érvi meg az uglói emberek szempontjából. Engem ez a, po a politikai része ennek most őszinte mondom, nagyon kevés érdekel. Tehát ebben én, én abszolút az uglói polgármesteri uh, integritásomból beszélek, és azt gondolom, hogy, hogy akkor lehet értelme egy ilyen dolognak, hogyha ez segít abban, hogy legyen egy masszív többség, ami történeti ami, ami fel az ügyeket is vickelőr a Én Én egyelőre nem látom akadályát a mostani képviseletestői arányokat nem látom olyan akadálynak, amik, amik nagyobbak, mint, mint egy újabb választási kampányzó Én azt gondolom, hogy az, nem kell attól félnünk, hogy innes, mi lenne az eredménye a baloldal szempontjából. Jó, de ha jól a... emlékszem, akkor országos politikusként másféleképpen védeke, vagy vélekedsz a Fideszel való együttműködésről, mint hogy egyébként arra vagy kényszerítve polgármesterként. Nem, egyébként én nem vélekedek másféleképpen. Tehát én azt gondolom, hogy hogy a győztesnek kell gesztus tenni, én zuglóban győztes polgármester vagyok, és lehetek gesztusokat azért, hogy a béken rájön. Én, ha országos politikusként ugyanabban a helyzetbe kerülnék, győztes összes tagja lennék, vagy vezetője, akkor biztos, hogy békét akarnék kötni, és a Fidesz nem akarnám agyabban döngölni, hanem azt a rendszert akarom agyabban döngölni, ami, ami okodálja annak, hogy az ország fejlődjön, és nem személy szerint a fideszes politikusok egyik egy másik. Nyilván vannak genyszek, meg az emberek, akik a politikából el kell zavarni. Főleg uh, attól, hogy fidesz vagy éppen nem, és nyilván a Fideszben sajnos most a meghatározó politikusokat én egyszerűen uh, ebben a kategóriában lakom. De nekem nincsen Fidesz-fóbiám, és én nem gondolom azt, hogy az politikai gyengeség, hogy politika elfelenség lenne, hogy én egyébként fontos ügyekben, amik, amik fontosak annak a közösségnek, amiket én képviselek, és akkor, hogyha a párzomat keresünk, akár az ország választói vagy bukópolgárait nézem, én mindenképp minőségben ugyan ezt gondolom, de nagyon fontos, hogy először győzni kell. Tehát nem. Nem arról van szó, hogy egy veszett helyzetben az ellenzék opportunista válik és tartnyalóvá, és a túlélésre játszik, hanem arról van szó, hogy győzni kell, és utána békét kell hozni. Mennyire köti le az energiádat az országos politika? Hát most egy picit jobban, mert, mert most kivettem néhány napszabadságot, amíg a vidéki, most júniusra tervezett néhány vidéki programom miatt tehát nem a nem a polgármesteri időmből veszem el hanem a saját szabadságomból az ezzel kapcsolatos napokat de, de, de én, ezt, én ezt csak úgy azzal a feltétellel vállaltam saját magamnak szabott feltétellel is a saját politikai közösségem felé is, hogy, hogy ez nem mellett a rovására az én polgármestereségemnek a szabadidőm rovására mehet, meg a családdal töltött időm rovására mehet, de, de én a napi 8 órás munkámat továbbra is végzem. 2018 nagyon fontos? Hát nekem személyesen nem annyira. Tehát én. én, én és 2019? Azt mondom, az fontos. Az fontos. Én, én, én azt gondolom, hogy, hogy az az elmúlt két és fél elindult, dolgok, lesz láthatóan az emberek akceptálják, bárki bármit mond. És én pontosan tudom, éppen tegnap a szabad, remélem nem haragszik meg, mert végül is egy nyilvános teraszon együtt ebédeltünk, a buszbarás, améketi polgármesterre beszélgettem, aki egy félesztes politikus, de én egy, őt egy jó polgármesternek gondolom. És euh, nagyon sok olyan dolog van euh, Óbudán, ami persze, amivel mondjuk nem feltétlenül értek egyet, tehát a romai parton nem beszélgettünk, mert ott, ott, ott, ott valószínűleg másnak estünk volna. De egy csomó olyan dolgot csinálnak, amiből az ember tanul. Tehát azt akartam ezzel kapcsolatosan mondani, hogy, hogy hogy, hogy engem nagyon-nagyon inspirál és motivál továbbá is a polgármesterség, és mondjuk ö, látom azt, hogy mondjuk Óbuda, mire jutott az elmúlt években, és hogy milyen klassz dolgok történnek, de azt is látom, hogy ez a polgármester a haplikciklusában jutott el idáig, tehát ö, nekem nagyon sok tervem van még, és szeretném ezeket pályára állítani, és azt gondolom, hogy ugye az elmúlt években, vagy évtizedekben, nem abban a minemont fejlődött, mint hogy más kerületek, és mindenhol a fejlődésnek a, egy nagyon fontos feltétele az, hogy, hogy van egy polgármester, aki, aki tud hosszú távon tervezni, hosszú távon gondolkodni, és egyébként kiszámítható és biztos politikai háttere van. Én, én azt szeretném, hogyha a következő időszakban én ezzel tudnám dugó szolgálni, hogy, hogy ezt a politikai hátszeret fialakított. És, és az mennyire fontos, hogy 2018 mit hoz, mert hogy én egyáltalán nem látom kizártnak azt, hogy akár egy minimális győzelem, hát még egy nagyobb az önkormányzatok vezetését, illetve az önkormányzatok betagolását, vagy adott esetben a fővárosi önkormányzat életét alapvetően érintheti, ha egyébként a kormánypártok nyernek. Hát ez így van, ugye ez nem kedves. A Fidesznek újra kétharmada van, akkor, akkor a budapesti őkhozíti rendszert alaposan át fogják gyúrni. Én úgy hiszem, tudom, hogy ezzel kapcsolatban egyébként konkrét tervek vannak már most is, amiben az én ismereteim szerint Tarlós István nincs beavatva, és ha netán be lesz avatva, akkor az csomagként kapja meg, és ha elfogadja, akkor maradhat, ha meg nem fogadja el, találnak helyette mást. Uh, igen, ez, uh, ez, de egyébként nem csak ő nincsen beavatva, tehát e, szerintem ebben senki nincsen bejavatva, nyilván néhány ember tudja, hogy milyen tervek vannak az asztalfiókban. Ezek rosszabbnál rosszabb tervek egyébként. Tehát, e, és most e, én tényleg az elmúlt időszakban sokat beszéltem arról, hogy a magyar kétszintű, vagy a budapesti kétszintű közigazgatás ez egy, ez egy nem hatékony rendszer. Sőt, e, azt is mondtam, és ezt továbbra is mondom, hogy e, szerintem két irányba kellene átrendezni a viszonyokat. Egyrészt az önkormányzatoktól elvett pontosan az utat vissza kéne adni. Például az oktatás szerintem az jó helyem az önkormányzatoknál. Nyilván lehet gondolkodni azon, hogy hogyan segítjük a kis településeket. Ha már itt tartunk, legyen. akkor paraglászónak a megszólalásához mit szólsz a középiskolákat illetően? Hát ugye én viszonylag indulatosan elküldtem őt a fenébe ma reggel egy Facebook-hozban. Tehát érte, láthatóan ez az embernek, tehát, tehát nem tudja, hogy az oktatást eszik-e vagy iszák. ehhez képest ő itt a fő megmondó ember. Tehát önmagában az nyilván a tájékozatlanság és az ostobaságnak egy fontos jele hogy ő arról beszél, hogy a polgármester nem zárják be középiskoláikat, amiket hossz évek elvettek tőlük, tehát nem tudják őket bezárni. De nem is nyilván ez csak egy jele annak, hogy mennyire tájégozatlan ez az ipse. De hát egyébként tényleg meg kell nézni, hogy milyen irányban megy a világ, hogy a versenyképes gazdaságok mennyire, milyen mértékben a tudásra is és meg kell nézni azt, hogy ha valakinek van egy érettségje, az mennyivel keres többet, mint az, akinek nincs. Tehát nagyon-nagyon indulatos vagyok ezzel a kirentéssel kapcsolatosan, de visszatérve arra, amit mondani akartam, mert az a lényeg. Én mindig is arról beszéltem, hogy a fővárosi önkormányzatnak az integritását, a budapesti, összbudapesti szempontokat erősíteni kell, Adott esetben a kerületek rovására is. Mondjuk ehhez ugye nagyon fontos hozzátenni azt, hogy szerintem a, az állam és önkormányzat viszonylatában ez erősen kompenzálva lenne, de nem gondolom például, hogy a parkolási rendszer az jó helyen van a kerületeknél. Szerintem a teljes úthálózatot a fővárosnak kéne kezelni az eltükséges források átcsoportosításával. Csak hogy mondjak egy példát, tehát hogy lenne itt ezen a rendszeren változtatni, de például az az elképzelés, hogy a horti rendszer működésmondját visszaállítva megszüntetjük a kerületi választott képviselőket, polgármesteri eh, hivatalokat, képviselőtestületeket és előjáróságok vannak. Ez, ez az egyik leggyakrabban terjesztett lecsze, hogy ez az elképzelés. Ez például szerintem egy nagyon rossz elképzelés, és nagyon-nagyon bízom abban, hogy a Fidesz közelébe se kerül annak, hogy ezt megvalósítsa. És nem azért, mert én féltem a székemet, mert, mert én nem olyan régóta ülök benne, nem vagyok annyira beleszeretve ebbe a dologba, hanem ez nem azért, mert ez szerintem ez nem helyes. Tehát egy google ahol rakik 100 000 ember, vagy 100 választópolgár és 120 ember, ott, ott, ott miért ne lehetne annak egy választott aki a helyi ügyekben, a kerületi ügyekben meg... meg meg tudja őrizni azt a kompetenciát ami eddig volt. Hát ez a, az ország keteréken, hogy a városa de legyen saját polgármestere. Ez... Jó, hát ez ugye visszavezett oda, amivel kapcsolatban te adtál választ, és én azt meg is értettem, hogy miközben zugló békéje mindenek előtt való, és a fejlődés, ez természetes. dacár annak, hogy nem a szociálisban élünk, és ilyen mondatokat mondok, az, ami felvetődött a az időközi választással az ebbe az irányba tudna lökni, mert annak lenne egy meglehetősen jelentős üzenete, és 2018 e jelentős kihatása lehet 2019-re, és ez fordítva már nem lesz így. Persze, persze, de én azt gondolom, hogy 2018 at és 2019-et is rövegve mennyi van a baloldal. Én ezen nagyon-nagyon nem aggódom. Azon, azon viszont aggódnék, hogyha hogyha, hogyha még egy kampány elvenni a fókuszt hogy az elkövetkező években is e, e, dolgozunk. De hogyha azt fogom látni, hogy, hogy részben a Fidesz frakciónak a, a szétmálása kapcsán egy olyan helyzet kerül elő, amiben a kerületet nem lehet érdemben vezetni, és nem lehet többséget csinálni fontos döntésekhez, akkor, akkor az lesz a kerület érdekel, hogy akkor, akkor, akkor, akkor balítsuk a bilit. De önmagában ez nem cél. Tehát csak azért, hogy felmutassunk egy vasos győzelmet a 2018-as parlamenti választás előtt, Ilyen típusú politikai megfontolások engem nem vezettek ebben az ügyben. Tényleg őszintén és a legkomolyabban mondom, egy dolog érdekel, hogy fontos döntésekhez legyen testleti döntés. Eddig, törzség, eddig mindig sikerült költségvetés viszonylag nagy konszenzusan elfogadni, sikerült egy olyan működési kialakítanunk, ahol persze vannak, vannak ennek a politikai békén, és van, van egyfajta ára, de azért ezek nem, nem, nem, nem, megvise, nem kifizethetetlen, vagy nem elfogadatlan, vagy elkölcsileg elképzelhetetlen árak. Egyszerűen az van, hogy van egy politikai e, együttműködés, amit nekem olajoznom kell e, olyan döntésekkel is, amelyek hát az ember egyébként aztán nehezen kommunikál, vagy nehezen... E, de vála, én azért azt mondom mert azt látom, hogy igen, és bárki bármit mond, Zuglóban az elmúlt két és fél évben történtek nagyon fontos dolgok, és nagyon fontos, hogy nagyon sok fontos fejlesztés van előkészítve. A következő testületű e, döntésünk, e, testületülésen döntünk a pillangópark, Megújításának a többrezerzésén, ami Zugló legnagyobb parkja, és mérhetetlenül állatokban van évtizedek óta, indul a Csercőparki orvosi rendelő felújítása, ami szintén egy nagyon régi teher rajtunk, és van egy olyan komplex szoboda és bölcsőde felújítási programunk, ami sok-sok százmillió -sok forintot fogunk elkölteni nyáron, és valamit visszaportunk az elmúlt évek kimaradt felújításaiból. Tehát megmozdult a dolog. Ennek, ennek az eredményei kezdenek beírni, és én nem szeretném ezt egy kampányon Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás, Ne felejtsd el, hogy valamikor találkoznunk Igen, és akkor, jövő héten, a, a, igen, és akkor a jövő héten pedig a szokott időben 7 óra 10-kor fognak hívni. Köszönöm. Én is köszönöm szépen, Szia Gergő. Szia. A műsort az uglói támogatta. Hát mondanám, hogy Beszélgessünk, de arra összesen két perc van. Ha valaki jelzi, hogy jelen van, vagy jelen volt, azt megköszönöm. Ha nem, akkor ilyen sohajtozással fog véget érni a műsor, amiben millió dologról nem esett szó. Tehát ez az időszűk, ez nem tette azt lehetővé, hogy hamarabb beszéljek. Az ünnepi könyvhétről arról már csak hétfő lesz szó, amikor annak vége lesz, mert magának, tehát a könyvet meg lesznek, de maga az sorozat. Az már véget ér, és most 1 perc, húsz másodpercben nem akarom felsorolni, mi minden lesz a vörös hitérem. 061-489-0999-0630-677-1161, és nagyjából van kettő percük. 061-489-0999-0630-677-1161. Ladies and gentlemen, I want see you, see with you, a okay, kiss-to-heel. Let's let's let's let's let's let's